városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntőnöket. Tundzia, Gábor. S bányaigézen ja, A mai témánk. Kettős, hát megosztjuk a e, műsorunkat. E, első felében terveink szerint a környedetvénelmről beszélünk. Sokszor beszéltünk már erről a témáról, és mi sokszor fogunk is róla beszélni, kimeríthetetlen, és a jelentősége felbecsülhetetlen. E, emlegettük már, hogy a nagyvárosi dilemmák azon túl, hogy Budapestnek a aktuális és uh, át, általános ügyeit fölvállalja, és figyelünk erre a városra. Ezen kívül uh, tágítjuk látókörünket globális uh, témák irányába is. Uh, ezt is többször fölvállaltuk már, és ez a környezetvédelem típusosan ilyen globális kérdés, még akkor is, hogyha lokálisan jelenik meg. Hát nem de... mondhatjuk azt, hogy Budapest az a betegló ábra. Szinte amin igen, minden. tünetbe lehet... Ilyen nem szempontból tök... Tökéletes tárgya a mi beszélgetéseinknek, hiszen itt minden ö, probléma valóban fölmerül. Lehet ö, egy ilyen tanváros ilyen szempontból, ez a Budapest is kimeríthetetlen. Kicsit jobban örülnék neki, ha nem így lenne, és kevesebb benne a témánk. Én nem kéne két órán keresztül beszélni, két heten keresztül, de azért tisztelt hallgatok, remélem, hogy ö, hát élvezik és, és értékelik a, a beszélgetéseinket. Tehát az első felében. Ö, Környezetvédelemről lesz szó, vendégeink pedig Ignéci Tibor és Balog Judit. Mind hasznos környezetvédők, de Ignéci Tibor azon kívül még a Laxnak is az elnöke, és hát ezzel kapcsolatos ezt a második feled, de szeretném, ha elmondanád, hogy minek a rövidítése ez a LAX. A LAX a Lakóközösségi Szervezetek Szövetsége ebben különböző civil szervezetek tartoznak, ez egy szövetségi csoport, gyakorlatilag ebben sok minden ö, tevékenységű, sokfajta tevékenységű szervezet benne van, többek között vannak környedvédők, vízzel kapcsolatosak, átvédelem, akkor lakossággal, jogvédelemmel, tehát gyakorlatilag szertágazó a, a különböző egyesületeknek a, a bevékenysége, és a szövetség föl szokott válni olyan dolgokat, annak idején a metrónak, az ugye a négyes metró, ugye, tehát voltam is itt annak idején a, a civil rádióban és a négyes metrókal kapcsolatosan. Hát minden ilyen dolog, ami épített körülönetre kapcsolatos, az nagyon fontos számunkra. Tehát ilyen lakással, társasházi ügyekkel azzal kapcsolatban is. Igen, is. részben, is, igen. Értem. Jó, hát erre gondoltunk, hogy a második felében akkor erre térnénk át, tehát akkor közeledni Budapest felé, de hát az első fele akkor maradna a környezetvédelemé. Talán azzal vezetném föl, hogy nemrégében volt egy vitanap a parlamentben a környezetvédelemről, és hát amitnek örülhetünk, hiszen ez a témának a értékelését is jelentheti, hogy a felsőházi ülésteremben erről egy napon keresztül, hát, pro és kontra hangoztak el előadások. Na most ott már nem kell bemutatnunk, Gézaért erősen ütögeti a vállamat, ugyanis már több Csak alkalommal... Hálat, hogy nem látják, több, alkalommal, Devon, több alkalommal volt nálunk, és meg remélem lesz is, és mondhatom, hogy környeletvédő, azon kívül Fauna Állatvédő Egyesületnek az elnöke, és még sok minden, de azt majd ő magáról elmondja, hogy ez mindig változik egyébként az ember életében, hogy azon kívül, hogy belül mi, hogy kívül kicsoda. Szóval ez ugye... szerintem nem változik, és nem a fauna egyesületnek, hanem az alapítványnak vagyok elnöke. Azok testvérszervezetünk, és környezet és természetvédelmi szakértő lévén a Magyar Népfőiskolai Társaságnak is Kárpát-medencei szinten segítek, mint aktivista, és oktatjuk és buzdítjuk az embereket a, az aktív környezetvédelemre. No, hát. Nem a passzívra, nem az elszenvedésére a dolgoknak, hanem az előre menekülésre. Hát aki követi műsorainkat, az hallhatta az előző adásunkban. Éppen a Magyar Népfős Kölgyi Nagy Júlia volt vendégünk, és hát erről a kérdéskörről beszélgettünk Grundtvig Püspök kapcsán. Tehát az alapoktól kiindulva, hát most is az alapoktól kéne kiindulni. Amit az előbb mondtam, tehát ö, bizonyos szemmel örülhetünk annak, hogy ilyen figyelme kap a környezetvédelem, hogy parlamenti vétanapot tartunk a felső az ülésteremben róla. Ö, hát ennek örülünk, de ugyanakkor ö, valójában ö, van okunk örülni? Hát mi a valós helyzet azon kívül, hogy azért a pr -ja a dolognak eléggé jó? Itt valójában a végrehajtás az úgy tűnik, hogy. Nem sikeres, sőt, ugye pontosan ez a vitanap ami körülbelül két hete zajlott le a felsőházban, ez, ez Linzki János is ugye, mint és természetvédelmi egyik legfontosabb szakember, és volt ombudsman helyettes, is azt mondta, hogy, hogy ellenkező irányú az egész technikai fejlődés per pillanat. Mi azt gondoljuk, hogy valószínű, hogy valami katasztrófa lesz az, ami igazán fölébreszti majd. Vannak jelek, ugye, már a katasztrófára, az időjárás rendkívüli viselkedése, és kiszáradás, és a bio, főleg, ami a legnagyobb probléma, a biológiai sokféleség csökkenése, ami egyszerűen abból fakad, hogy az emberiség gátlástalan, és tűnik, hogy ennek a gátlástalanságának hogy valami katasztrófa fog igazán véget vetni, és egyelőre a helyi katasztrófákat azokat elmismásolják, és nem hajlandók pontosan a döntéshozók figyelembe venni. De szabad de egy párt, csak egy pár kiegészítést, többet dolgozhatni, tenni, azt szívesen megtenni. E, nekem négy az jut eszembe, hogy van egy kedvenc mondásom, hogy a jegesmedvéknek mennie kell. Hát, Majd mondva, északi sarkol, habozás nélkül, el fogják költözni jegesmedvéket, mert állítólag az északi sarka alatt valahol. Komoly olajmennyiség van. pedig ugye olajorientált ez a magyar, vagy nem magyar, az egész világ gyakorlatilag, és úgy tűnik, hogy a végén, ha már nem marad olaj mondjuk ott a közel részeke, majd bárhol, ahol most olajat kitermelnek, vagy a tengereknek elérhető részein, akkor majd szépen elmennek valóban az és sarkig, és majd onnan bányásszák ki, onnan uh, szeretik ki az olajat. Ez a tragédia, hogy nem számít az, hogy bármilyen élőlény esetleg kihal. Nem számít, egyszerűen a biodiverzitás nem fontos úgy tűnik a, annak a pénzvilágnak, amely most uralja a világot. Ennél most közben például rosszabb a helyzet, mert ez is súlyos, hogy állatfajokat megfosztunk a természetes élőhelyüktől de emberi közösségüket fosztunk meg a természetes kultúrájuktól és hagyományaiktól. Például uh, Szibériában egészen konkrétan ezeket a természeti népeket, a a akik uh, egyébként is már nagyon lecsökkentek és uh, nagyon hát, uh, visszaszorított életmódba éltek, a détükbe fenyegetik ö, ezek a, éppen az olajtermeléssel, mert ugye megjelennek ezek a, ezekkel a gépekkel, ö, el lehet képzelni, hogy a környezetre ez milyen hatással van, megjelennek embertömegek, és ö, ezek a ö, kultúrák egész egyszerűen kihalnak egy nyelvek tűnnek el. Tehát még nemcsak állatokban nem állatok való tekintettel, emberekesebb volt tekintettel. Én azt hiszem, hogy érdemes volna erre a biodiverzitás egy kicsit visszatérni. Már a szó is mondjuk rémisztő az átlag ember számára, Igen, és a környezetvédők ezt nagyon előszeretettel hangsúlyozzák. A, hát a politikusok is felfel -fel kapják, de hát be kell látni, hogy a politikának a, az érdeklődése az mindig négy évre szól, vagy öt évre, melyik országban hogy választják meg a politikusokat, és nem a, nem a jövőnek szól, és főképpen ö, nem túl érzékenyek, hogy mi történik egy ország határain kívül. Mindig vannak pozitív, hogy mondjam, megnyilatkozások, de azt a világon ma nincs olyan ország, amire azt lehetne mondani, hogy igazán mély, tudatos, környezetvédelmi politikával rendelkezne. Vannak sokkal jobb helyzetbe levők, mint Magyarország, de, de olyan, aki a föntartatóság elveit valóban érvényre jutatja, olyan nincsen, hisz ez a politikának a, a természetével úgy tűnik, ellentétes, de van egy nehézség, és én tulajdonképpen erre szeretnék kitérni, és lehet, hogy kéne egy pár szót erről beszélniük, hogy mert az olyan filozofikus dolognak tűnik, ugye az, az hogy állatok kihalnak, hogy hát most, most miért olyan baj ez? Ugye te hoztad, hogy emberek kihalnak, ezt jobban át tudjuk érezni, hogy ez baj. De ebben a biodiverzitásban ebben van valami olyasmi, amit, amit meg kellene értenünk, hisz én azt hiszem, ez azzal függ össze, hogy, hogyha egy nagyon bonyolult rendszerből, mint a természet, kiveszünk egy elemet, amelyik ott egy tartóelem, de picike, mondjuk a méhecske, mondjuk, vagy mint a hangya, tehát egy, egy, egy, egy a veréb. Uzen, mint a ez? háznak az egyik tartóelem vagy egy tétláján. De, de mégis is olyan fontos, hogyha azt kiveszed, akkor 80 másik, és hát. omlik, és egy egész rendszer képes esetleg összeomlani. Hát eléggé borul. Ez hogy van pontosan? Igen, ez borul. Valóban, szóval egyszerűen a legnagyobb probléma az a területhasználat, hogy az emberiség egyszerűen gátlástalanul kiirtja az erdőket, tehát a természetes élővilágnak a helyeit szünteti meg hihetetlen tempóval. De mondjuk, és hogy értsük azt, hogy mondjuk azt, hogy megszüntetnek, nem tudom, én, valahol egy erdőt, nem tudom én. Afrikában, vagy Dél-Amerikában, Magyarországon. vagy Magyarországon. Tehát az miért érint engem? Hát a, mondjuk Budapesten. A, a természetes erőforrásoknak a megújulása. Tehát az olaj, azt tudjuk már, hogy véges, ezt azért elég sokan kezdik um, tudatosítani szerintem, hogy a szénhidrogén alapú erőforrások azok végesek, az emberiség iszonyatos tempomban termelik ki és égeti el ezeket, és a, a természet megújuló képességét és a föld természetes erőforrásainak megújuló képességét veszélyeztetjük azzal, hogy írtjuk az élővilágot akarva akaratlan. De viszont azért, azért a törnyezetvédőknek egy utálatos tulajdonság, hogy örökké jezgetnek, és, és ezzel tényleg az embereket magunktól riasztjuk el, és azért vannak nagyon jó tendenciák is, szóval úgy tűnik, hogy, hogy egyre több országban a a kis közösségek kezdik a saját sorsukat kézbe venni, és ugye Rossztagával kezdte el itt Magyarországon a városi kerteknek a népszerűsítését, és most hihetetlen gombamódra végre itt is beindult. Amerikában már hallom, hogy, hogy háztetőkön meg termelnek növényeket, meg, meg persze sokkal. De ez segít egy mélyebb tudatosságot is? Tehát mondjuk... hát elve ez a elve ez az érzékelése a, a fontosságára, hívja fel a figyelmet uh -huh. az élővilág fontosságára, és hát az önellátás rassan, mivel látják, hogy a, a világ döntéshozói azok eléggé autista módon viselkednek, én ezt most szombaton, amikor volt ez az ukrajnai állatmészárás elleni tüntetés, hát én ezt ki is kiabáltam a Deák téren érdekes módon. Egyetlen magyar televízió nem hozta le, hogy, hogy tényleg a döntéshozók autistaként viselkednek, és a, az emberek és a kisközösségek kérésére nem igazán hajlanak tisztelet a kivételnek, <kül> és ezért egyre több helyen a kisközösségek a saját életüket, a saját sorsukat próbálják visszavenni a kezükbe, a saját kezükbe, a legkisebb földterületeket is megművelni, és tényleg már ilyen, ilyen öm, napi szinten előállítani a saját élelmiszerüket, és egyébként ez fontos a gyermekek nevelése szempontjából is. Itt, itt az a bizonyos tudása, mint a Csíkszentmihályi professzornak ugye a nagy félelme, hogy nagyon sok a külső tudás, ő ezt így fogalmazza meg, tehát ez a, a nem gyakorlati tudás, és a gyerekek felnevelkednek úgy, hogy hihetetlen sokat tudnak a világról, csak éppen azt nem tudják, hogy hogy kéne egy kiló krumplit megtermelni. És, és ezt vissza kell valahogy tényleg a, a fejéről a talpára kell állítani a tudást, és most nagyon sok ilyen kezdeményezésről hallok Magyarországon is, hogy az állattartást szeretnék oktatni. Hát természetesen a, mi a az ökológiailag megfelelő és az állat jólétileg, az etológiailag is megfelelő állattartásnak, az umire megismerés. Nem az gondolom, intenzív, amígen. igen, ami horror és mellesleg az embernek is árt az ilyen húsfogyasztás hanem, szóval ilyen, ilyen nagyon sok ilyen kezdeményezés van, és ezt kellene népszerűsíteni most már, az érzgetés helyett csatlakozzanak minél többen ehhez. Azért, hozzá, ha szabadon egy fél az azért említeni ez az a, a biológiai sokféleséghez, mondjuk a biodiversitáshoz, egyszer maradjunk már az szónál, azért itt a tápláléktráncra oda kell figyelnünk. Arról van szó, hogyha egy-egy átot vagy átfajt vagy bármit, ami a, ebben a tápláléktráncban valahol megsemmisítünk, abban a pillanatban más táplálékok is elvesznek, tehát más élőjének is elveszik a tápláléka, ugyanakkor meg elszaporodnak bizonyos állatfajok, vagy bármilyen más egyedek, és ennek egy következménye, egy Magyarországon is látható. Épp a napokban, egy-két napja hallottam azt a hírt, valamelyik vidéki kis település környékén, hogy a, a tetvek ellepték az összes veteményt, és mindent fölfalnak gyakorlatilag, és már katita bogár sincsen, és egyszerűen már csak drasztikus módon lehet velük szembe a Kemény káliákat. Igen, de nagyon kemény káliákat. Tehát ez nem egy egyszerű dolog. Tehát a hagyományos ilyen népi mondjuk írtószerek, azok már alkalmatlanak erre, mondjuk család vagy hasonlóan, mondjam, vannak ilyen különböző segítőszerek, ezek alkalmatlanak már rá. És pont ez a fő baj, hogy hogy ezzel teljesen fölborul. Fölborul az, a, az az egyensúly, ami még talán még megvan. Nem azt mondom, hogy teljesen biztosan megvan, de nagyjából még megvan az világban talán. Itt három nevet szeretnék elmondani, akik mind a hárma szerepeltek is már a műsorunkban. Uh, legutoljára a Kardos Gábor volt, őve lekezdeném, uh, akivel karácsonkor volt egy uh, műsor, aki, hát, egy ilyen filozófus uh, barásznak dolgozik. Uh, több mindenben vitakoztunk is vele, főleg hambas kapcsolatban, de volt egy gondolata, ami nagyon fontos volt méghozzá, hogy ez az egész fogyasztás, ez addikciónak felel meg. Szóval olyan, mintha valaki Rászokik valaminek a fogyasztására, tehát fogyasztásnak abban az értelmében rászokik, mm. hogy függővé válik tőle, és a gépocsit használat az ő szerintem már a heroinnak a szintjének felel meg, amire marha ne lejönni. <gül> Igen, uh, nagyon izgalmas. Hát Kártos Gáboriknak az egy sokkal fantasztikusabb kezdeményezése volt most a Védelme Lett ugye a Francia Intézetben a, a meghirdetése ennek az élővilágvédelmi kartának, ami, ami gyakorlatilag ugye arról szól, hogy hogy a holokauszhoz hasonlóan írtjuk ki az élőt. A jelenlegi emberi civilizáció egy, egy, él, egy élővilággal szembeni holokausztot szerint Na, él. Nagyon fontos gondot, erre is mindig vissza térni. A másik név a, a Zinszki János, akinek a neveit elhangzott, aki egy nagy, hát hazánk egyik legnagyobb tudású ökológusa, professzor, aki a környezetnek az állapotáról szokott riasztó dolgokat mondani, és egyre rosszabb hát, hát adatok látnak napvilágot, egyre riasztóbbak, és végül pedig, de ne nem utolsó sorban, a hetesi Zsolt, aki szintén volt itt a műsorunkban, akár pedig az erőforrások elfogyásáról szokott beszélni, ugyancsak rímisztő adatokkal, tehát ez a három, ez, ez kiad egy képet. De amit Judith most közbevetett, nagyon örülök neki, itt Gézának is a felvetésére reagálva, hogy most miért fontos az nekünk, hogyha Brazíliában védják az erdőt, vagy, nem, vagy miért nem fontos. Itt azon kívül, hogy itt erőforrások, meg környezet, meg, meg tudomány, meg ilyesmi, sokkal többről van szó, hogy ami... Elfogyott, de nem szabadna, hogy elfogyjon. ez az együttérzés. Amit idegen szóval szolódaltásnak és lehetne hívni, de szándékosan a magyar szót használom, az együttérzés. Együttérzés más emberekkel első helyen, alapvetően, és még ezen is túlmenően együttérzés más lényekkel, neked ezt nem kell magyarázni, Tehát erről van alapvetően szó, erre a szintre kellene eljutni, és ez a legalapvetőbb problémája az emberiségnek, hogy ez az együttézés vesznek a Gyanúm, hogy mi hogy, hogy mondjam, úgy a végnyára tapintottál a kérdésnek, hisz az embernek a, a legérzékenyebb, hogy mondjam, személyes oldalát érintetted, hogy talán pont ha valaki tiltakozik, akkor talán pont itt az, amikor előjön az önzés, hogy de én ezt a gondolatot elhárítom magamtól, mert akkor mi lesz az én megszerezhető vagy birtokolható dolgaimmal, mi lesz az én örömemmel, hogyha én nekem ándan együtt kell érezni mindenkivel. Tehát az egót nagyon erősen támadja. Itt, igen, az bizonyos áldozatvállalás is tartozik automatikusan, na ez aztán végképp nem megy, legalábbis önként semmiképpen sem megy, kényszer hatására aztán hát valaki már most megérzik, ugye munkanik köziség, hallítalanság, meg, meg hát akiknek munkahelye van, azok is milyen körülmények között kénytelenek dolgozni, tiszthet a kivételnek, de itt megint csak arról van szó, hogy nekünk önként kéne, és erről szintén és Zsort beszél, a fogyasztásunk el részétől megválnunk, mert fenntarthatatlan ez a fajta hogy De hát miről vonjunk le, és ki mondjon le, és mi pont én mondjak lesz szóval ismerjük De ezeket a kérdéseket. Nekem itt megütött fülemet mindjárt az elején, nagyon örültél te is, a népfőiskolai Igen. Ö, ö, tanításnak a gondolata, amivel a Gyuriték foglalkoznak, ott erre hogyan adnak valamilyen választ? Természetesen, szóval ez a lénye... második, nem, nem azért... Hogyan adnak rá választ, Én azért arra is kíváncsiak vagyunk, és egyszer nagy öröm lenne belelátni abba, Igen, hogy hogyan folyik egy ilyen kur kurzus. Vagy beszélgetések vannak, hát a népfőiskolának magának az a lényege, hogy ugye szabad művelődés, tehát ilyen klubszerűen és interaktívan, szóval beszélgetve történik egy-egy. A helyek által választott témának a kitárgyalása, és mindig a lényeg a gyakorlat, hogy, hogy ez a gyakorlatban hogy fektessük, mert az, az nem, hogy mi állandóan szórjuk az igét, és, és nem, nem igazán van ennek valami gyakorlati csatlakozás vagy vége, de <tosz> nagyon izgalmas tapasztalataim voltak, amikor Ennyi a Kárpát-medencei szinten mentünk és beszélgettünk nem csak erről, hanem az aktív állampolgárságról is, hogy, hogy ugye egyszerűen ez a húsz év, ami a kelet-európában ugye rendszerváltozást <coughs> bocsánat, hozta, ez ez még, még nem kevés, egy, egy emberi életében egy sok, de egy történelméletileg ez egy rövid idő és egy, egy megémberedett kelet-európai társadalom, ami ugye a diktatúrához szokott, és félelmekkel telve vagyunk, az, az, én ezt a példát szoktam hozni, amit a örbotyáni lovasmenhelyes rédei éva mutatott nekem egyszer, és én úgy érzem, hogy kelet-európában is kicsit még ilyenek az emberek, bár már elmozdulás van, hogy azt mondja, itt van ez a ló, nézd meg, azt mondja, nincs rajta semmi kantár, de mégis itt áll a cövek mellett. És szóval én úgy érzem, hogy még mindig le vagyunk cövekelve, és mesélte ez a lovasmenhelyes nagyon-nagyon csodálatos asszony, hogy, hogy hát egy kellett egy pár hónap, mire a ló rájött arra, hogy neki nem kell ott állni a karó mellett, hanem mm. el lehet kezdeni szaladgálni, és élni az életét. Hát szerintem most lassan, Jelent-Európában olyan lassan, de, de kezdenek így, a, így valahogy hinni az emberek az öntevékenységbe, de hát sajnos a globalitásnak a kegyetlensége az, az most még még nehezíti ezt az egész kiftőrást. De a az mi részei vagyunk, és mi vagyunk a fogyasztók. Igen, igen. Tehát hát nem lehet ez, ez a tudatos fogyasztás, amit egy, ami... Egy mi meg ők... Igen, fejzelt, amit például igen. a Népfőiskolán azért kezdem, mert, mert hogy miért is kellene elkezdeni a termelést újra az ökologikus és azt a termelést, amit a nagyszüleink még csináltak teljesen vegyszermentesen. És egyébként, amit Tibor említett, az... Szóval vigyázzunk, mert ha valamit ellep a de bármelyik károkozó, az azt jelenti, hogy az gyenge az a szervezet. És akkor először föl kell hoznunk a talajt, ugye olyan állapotban, ehhez kell állattenyésztés, és, és amikor már, már jó állapotban van, és nem beszélve, hogyha nem odailla a növény, akkor is gyenge. Tehát, tehát ezeket a az empirikus, ezeket a tapasztalati tudásokat, amiket a nagyszüleink tudtak, és nem akartak állandóan erőszakot tenni a természeten, sem az állaton, sem a növényen, azt újra a fiatalok kezébe kell adni. És végül is a Nélfőiskolai Oktatások beszélgetések, inkább úgy mondom, mert ez ugye szabad művelődésről van szó, ezek majdnem mindig arra nyugattunk ki, Akár itt vagy bárhol, Erdélyben, Ukrajnában, hogy de hát, de hát mindig van egy-két öreg, mindenhol, még a lakosság 10%-a még birtokába birtokában van ennek a tudásnak. És akkor sokszor volt az, hogy például itt Pétszelen átvette egy idős bácsi tőlem a hangot, és akkor, hogy hát de hát az ő feleség ezt így csinálta, ő meg így csinálta, meg a sógora, meg a szappankészítéstől kezdve, minden egyéb ami a háztartáshoz és az önellátáshoz tartozik, ilyenkor, tudják az idősek. Engem le akartak állítani, és én mondtam, hogy, vagy azt az öreget le akarták állítani, mondom, nem, itt van a maguk tanítója. Uh -huh. De a másik településen, ahol, ahol vidéki emberek megkérdezték tőlem, hogy hogyan kell komposztálni, azt hittem rosszul hallok. Szóval én, én jó, most Pesten lakom, de gyerekkorom a vidéken laktam, és a kertészeti egyetemet végeztem, meg előtte vegyész voltam, tehát én nem tudom nekik mondani, de csak nonszenz, hogy, hogy egy vidéki megkérdezi tőlem. Szóval ezt nekik tudni kell, és újra beszélgessenek egymással. Csak ennyi. Uh -huh. Szerintem. itt fog... tegyünk hozzá, még van bocsánat, hogy hajtszolja a közben Nagyon fontos kérdésnek hát. tartom azt, hogy ugye azt mondta, hogy 22 év volt most azért ugye egy szabad világban demokratikus jogok érvényesülnek elméletben. Ez gyakorlatilag azzal az, is jár, hogy a fiatalok nagy része az első négy év tapasztalat vagy csalódása után fogta magát, szedte a sátorfát, és leléptek különböző helyekre. Most ezeknek hogy tanított meg azt, hogy hogyan kell újra szappant készíteni, vagy komposztálni? Hát könnyen lehet, hogy ezt Angiába fogja megtanulni, mert azért ezek a folyamatokot is megvannak nem indultak, Azt kell érezni, hogy nagyon nehéz így átadni ezeket az őségi tapasztalatokat, pedig át kell adni, mert a globalizáció összes káros befolyásával vagy káros megjelenségével szemben egyetlen egy módszere lehet végezni a lokalizációval. Az azzal, hogy helyben a negatív hatások előtt lezárom a kapukat magam, ugye ez kibetben kapuk csak percet, de csak úgy lehet lezárnom, hogy nem engedem be azt a fajta fogyasztás, vagy szolgáltatást, amit, amit nem kiválatos egy, egy megmaradás mellett, vagy megmaradás esetén. Na, én szerintem nem nehéz a fiatalokat, szóval példamutatás. Most hadd nem mondjam azt, hogy mi annak ellenére, hogy városban élünk, mind a három, mind a három lány az, az, vidékre, az vidéken orientálódik, a legnagyobb az már vidéken él, már kicsit gazdálkodik egyetem mellett a a kedvesével, a középső az, az mindenáron farmot szeretne, és, most, és ők teljesen Pesten nevelkedtek, csak állandóan lejártunk vidékre, jó, és, és az, a, az a kontaktus, De ami egyébként, amit én úgy hívok, hogy Falu Város Új Szövetség, és ami most nagyon jó, mert elkezdődött ez a, a vidéki kaland, meg falusi kaland címmel különféle érdekes projektek, ez a kontaktusnak vissza kell állni, hogy választható legyen a, a te jövőd. Ha akarsz, maradsz Budapesten, az aszfalton és kompjúterrel dolgozol, de ha akarsz, akkor, akkor áll, áll, álljassál lábra is. Ugye a földügy is erről szól, a földügyi viták is. One, 2, 3, 4 The battle's That old republic, a bitter refund The business first flat thirst licking their wounds The verdict is dire, the country's in ruins Until day is done Until the day is done So we've written our stories to entertain These notions of glory and bull market gain Teleprompt flutters, the power surge brings An easy-speaking message falls into change What have I done, what have I done So tie your babies and your guns Forgive us our trespasses, father and son Nagyvárosi Dilemmákat találják. Komintzsia Gábor. Bányai Gézát, és Ignény Szitibor és Balogh Judit a vendégünk. Környezetvédelem kapcsán kezdtünk el beszélgetni, de azt hiszem sokkal többről, mint magáról a egyszerűen hétköznapi értelembe vett környezetvédelemről, hiszen valami olyasmiről, mind a ketten tulajdonképpen ezért dolgoztok, hogy egyfajta más gondolkodásnak a, az újraplántálása, azért mondom újraplántálása, mert ez az emberben megvolt, tehát ez nem egy, nem egy teljesen új találmány, hogy az ember úgy gondolkozzon, mint valaki, aki egységben él a természettel és annak a része, tehát a, a, az természet is valaki a számára, a, akivel mindennapokban számolni kell, és aki ellen akár hát bünt is követhet el, Hát ezt ma már az nem érzi, egy városi ember általában ezt nem érzi, bár tudom, hogy a hallgatóink közünk sokan érzik, tehát ebben a kérdésben szerintem akik minket hallgatnak, azok inkább hajlanak talán együtt érteni ezekkel a dolgokkal, de mégis a városban azért nagyon erősen látszik, hogy, hogy ez a téma a hétköznapokban mégis nehezen fogható, hisz, a, hisz hogy is mondjam, az életünk 99%-át aszfalton járva töltjük, és a természettel való a, a parkokon kívül, meg néhány zöld felületen kívül nem túl jelentős. Legalábbis nem látszik. Hát jó lenne, hogyha Budapest is sokkal virágosabb lenne. És én szerintem ez nem, nem igazán annyira pénzkérdés, mert hihetetlen olcsók a a palánták inkább inkább szerintem ebből a nagy magyar önsajnálatból most már az aktivitás felé kellene fordulnunk, mert akárhol járunk a világban, mindenhol a teraszokról, az ablakokból, a legkisebb sarkokban is virágos ládák vannak, a legszegényebb ö, olasz kisvárosokban is, szóval én szerintem ezt a magyar mentalitást kellene lassan ilyen. Hát nekünk szerencsénk van megváltoztatni, mert nekünk szerencsénk van, mert mi a szegénységből jöttünk. Ugye az én szüleim, a nagyszüleim még valasztok voltak, aztán főrángatták őket a nagy magyar iparba, meg Dunajvárosi Vasmű és egyéb arccal a vasútnak mozgalomba, de még megvannak azok a gyökerek egyébként. A, a szó, szó, társadalomkutató, MDA szár, társadalomkutató szerint a Magyarország lakosságának a 60%-a még mindig kötődik a vidékhez, vagy rokonilag, vagy érzelmileg, úgyhogy itt, itt a megújulásnak szerintem óriási lehetősége lenne, hogy, hogy ez a média, ugye a globál média, ahogy frusztrálja az egész emberiséget, legyünk őszintén, mert hogyha, egy, mert, hogyha egy, egy kis faluban legyen az Indiában, vagy legyen az Hollandiában meglátják az amerikai roll -ok, hogy élnek, akkor rögtön mindenki összerándul és elszégyeli magát. Na most ebből a szoktam mondani, hogy főiskolai előadásokon ebből a globális virtualitásból a helyi valóságba kéne visszahelyezni magunkat érzelmileg, és mindenki csak annyit tegyen, amennyit tud, és meg fogja látni, hogy jobb lesz a közérzete, boldogabb lesz, ha kinyílik egy kis világát. Látom most nálunk a 9 éves kislány visít az örömtől, mert meglátta, hogy a babja naponta 1-2 centit, két centit nő most a nagy esőbe Tehát olyan kicsi dolgoknak lehetne örülni, és átállítani a mentalitásunkat egy aktivitás, egy pozitív aktivitás felé. Igen, részben egyetértek egyébként, de, de hozzá kell tenni, hogy valóban úgy tűnik, hogy a a mai élet társadalomnak nagy része lehet, hogy 60%-a azért a földhöz viszonya van a földdel kapcsolatban. Érzés, hogy az Azon szágot. kívül, hogy virágokat ültetni mondjuk a, a folyosókra, vagy az ablakokba teszünk ki ládákat, ezen kívül más lehetőség is van, hiszen a belvárosi udvarok nagy részét nyugodtan föl lehetne bontani. Ez, ez egy talaj revitalizációs program lehetne, és ebben a körben nagyon nehéz elő lépni, mert általában nem, nem szeretik az önkormányzatok, de ez egy olyan program, amikor beleegyezünk. Ez a mi áll, a realitás? Igen, csak? mi csináltunk egy ilyen mitaprojektet. Már ez, legalább tépéve, kékforrás hát, született. Igen, igen, igen. És alatt a siába próbáljuk újból beintani ezt a programot, már egy támogatást szeretném hozzá. van egy kicsi Ú, be, mindegy, esélyre Mondjuk Mondjuk abszolút, eddig nem, nem sikerült, de ez a feladat, és ez nem kell sok pénz igazából, csak önkéntes munkat kellés a, a házambel. mert mondjuk nem a tetőtárt kerteknek a városemről, hogy nálunk Nem. magas tetők van, vannak. De udvarok belső Ennek meg Egy két előnye is van, azonki, hogy a belső klíma megváltozik, ezenki van egy óriási szerepe, Főleg azokban az épületekben, amelyek a Dunának a holtákai fölött épültek, föld, a Korvin, volt korváruháztól egészen a ott vízáramok futnak a mélyben, 15-20 méter mélyen, oda-vissza folyik benne állandóan a Dunának a víze, még most is. Ezek a növények kedvezően. Azért érdekes mert emiatt a sok-sok belvárosi vagy városi épület, bizony vizesek a földszinti épületek, mert ugyanak 120-30-140 évezek korábban nem nagyon voltak szigetelvezek. Ugye születtek, a gödörbe, és aztán így mélypül föl. Most ezek a, tényleg a vizet, gyakorlatilag a talajvizet. Most ezek a belső kiskertek, oda ilyen két, három, négy méter magas cseréket, nem kell nagyobb fa, csak egy csomó ilyen cseréket beültetünk, ezek a gyökerek főszínják azt a talajvizet. Hát gyakorlatilag az épületek belső klímájára is megváltozik, és maga az épületnek a fala is megváltozik, sár az vakolat is megváltozik. Tehát sok és mi dologban, van, ha a haszonnövényeket raknak vele? Tehát mit tudom, elkezdenek benne répát tenni, A haszonnövények, én nekem, bár nyutkama az eset kiegészít, vagy kihabít engem, én azt gondolom, hogy a haszonnövényeknél óvatosan kell bánni, mert a gépkocsi gázoknak, a kifogó gázoknak a, az ártalmas. Egy zárt alabai. udvarom. Hát, beépülhetnek A egy... Tibar, egy mátózat félelem. Na, most, a most mondjam, azt mondjam, akkor... Én, adottam én, adottam én a inkább arra gondolok inkább... már elnézést, Igen. hogy van egy társasházban, benne mondjuk 40 lakás, és van egy zárt udvara, egy ilyen körfősos valami, és ott elkezdnek répát Termeszteni, és ha állandóan az lesz a probléma, hogy valaki eladja a répát, Na, na az most közöség, e, közöség, nagyon érdekes, érdekes dolog. Tehát a, valamit a közösségnek még át kéne tudnia lépni ahhoz, hogy ezt megbírja csinálni, akkor már állandóan torzsalkodni fog. Izgalmas az ilyen kertekre, a közösségi kertek, ugye, ami Rostagából <coughs> indította el ezt a mozgalmat, hogy úgy erőteljesen Magyarországon is most egyre több közösségi kertre. Um, van igény, szerencsére ez ennek oktatási célja van. Tehát ez, ez egy, ha egy ilyen kertet csinál egy, egy ház, akkor, akkor nem az a lényeg, hogy az egész házat ellátják krumplival vagy répával, mert ez nonszenz. Viszont a gyermekeknek nagyon érdekes megfigyelni ezt, hogy, hogy, és én úgy csinálnám, hogyha rám lenne bízva, hogy disznövényekkel együtt. Ugye, ahogy a franciák a mediterránumban uh -huh. csinálják, hogy sajnos egyre inkább mediterrán tendenciák érezhetők Magyarországon is, vagy sajnos, vagy nem, hát ki, hogy áll hozzá, mert végül is az élővilág az, az hogyha hagyjuk, akkor alkalmazkodik. És hogyha mi is figyelünk oda, hogy könnyebben étkezünk, meg könnyebben öltözködünk, stb., akkor, akkor mi is tudunk alkalmazkodni de én az ilyen kerteket azt vegyesen dísznövényekkel és haszon növényekkel uh -huh. csinálnám, és okt, mondom, oktatási jelleggel, És tényleg van az egy mikrofíjó javító hatása, egy hangulatjavító hatása. Minden Egyébként is. nekünk több, mint tíz éve most Obermeier András, a Kékforrás Egyesület elnökével és, e, valahogy nagy nehezen egy ilyen projektet megnyertünk, és a legnagyobb munka az volt, hogy a hetedik kerületben találjunk egy házat, aki megengedi, hogy a környezetvédelmi minisztérium pénzén, ez egy, ha jól emlékszem, egy millió forintos, de lehet, hogy kevesebbből történt az egész. András tudná ezt megmondani, mert elmesélni dokumentáltuk is, Fő, hogy megengedje valamelyik társaság, fél évig tartott az agitációnk, hogy feltörjük a beton udvarát. És gyönyörű, szép parkkal, és egy kis padocskával, meg egy kis kertikúttal megcsináljuk a, az udvarnak a kis parkosítását. Ez volt a legnagyobb munka. Mi végre találtunk egy őrült asszonyt, egyébként a kutatók is azt mutatják, hogy főleg az asszonyok, akik ilyen helyi kis közösségteremtők, aki társasházi képviselő volt, ugye ez tiport Térinti, és vég, végigverte a házon idézőjelben, szó szóval több hónapi győzködés, és, és utána, hogy De megengedje, nem, hogy nem akarják az állami pénzt. Pénzt. Pénz. Nagyon, érdekes, nagyon érdekes, hogy hogy el van a városi lakosság. Majd lehet, hogy én is aggódnak, mert nem tudom, hogy mi van alatt. Igen, igen, pontosan a következők voltak, hogy a patkány ki fog jönni a földből, Teri lesz rovarral a ház, akkor a növények felsaraznak, az eső majd felsarazza a vakolatot, szóval a hihetetlen dolgok történtek, hogy, hogy mivel próbáltak védekezni, de végül is aztán, aztán nagyon boldogok voltak, amikor a kert megvalósult. Mondom, ennek megvan a fotodokumentációja is, sajnos nem tudtuk folytatni, mert utána hiába próbáltuk. Most egyébként úgy tudom, hogy talán a munkacsoport, hogy valakinek a támogatásával is, is indult egy ilyen projekt, néhány ház biztos megint meg fogja csinálni. Ami még érdekes volt, hogy azt mondták, hogy és ez hajlamosak az építészek azt hogy itt annyira el van romolva a talaj, annyira lejes, így mondjuk, tehát, hogy, hogy oxigén hiányos, hogy itt már úgyse Na, ez az úgy se ez, ami engem kiborít. Mert ez a, most már nem érünk Magyarország vagyunk, hanem úgyse Magyarország. De És akkor be, bebizonyítottuk, talaj vizsgálatokat is tettünk emellé a, a kert parkosítás, belső udvar parkosítás mellé, ahol, ahol a dr. Biroborvállal, melyesleg eu szakértő vizsgálta a a talajt is igenis, hogy egy néhány köbméter, tényleg 5 centiméteres talajráhordással beindult az élet a, az alatta lévő szinte holt talajban is. Tehát igenis lehet a betont, ha feltörjük, és azt mondom, hogy az embert rakta le a betont, ember föl is veheti azt, és hát akkor élveznénk azt, hogy, hogy a gyermekeinknek lenne egy pici belső csendes udvarra, hova vagy Erre a vizesedőség kérdése. Ez nagyon izgalmas a vizesedési kérdés, mert mert uh, most néhány évvel kaptunk olyan megbízást pont akik hogy nem? igen igen, hát hát ez az, hogy Budapest alatt hihetetlen mennyiségű víz van. Én már a um, országgyűlés környezetvédelmi bizottsági formán is említettem, meg a mezőgazdasági bizottságnál is, hogy bocsánat, de mi, miért fuldoklunk a porban, amikor Budapest alatt rengeteg víz van? Hát azért fuldoklunk a porban, mert ugye elzárták a közcsapokat, a köztéri csapokat. Mm. Hogy, hogy mi, a mi a magyar lakosságnak a vízkészlete az külföldi víztulajdonosnak kecek. Szóval ez nonsens, ez Afrikában is. Most, szent, most, most próbálja, ez igen, ez a kormány végre próbálja visszavenni a, a tényleg nemzetet vagyonnak számító víz, és reméljük, hogy a fő is, nem tudom milyen sikerrel, de tényleg az, hogy, hogy egy kútfúratással, ami, ami megoldható 100.000 forint alatti összegből, az meg lehet locsolni, és egyet, ami Párizsban lát az ember, hogy hajnali 5-6 órakor házmesterek kint mossák, úgy, mint gyermekkoromban, mossák le a járdát, és egész a, a közlekedési út közepéig, ugye, letisztítja minden De ez házmester. ez nem számít mégsem, mégis vízpazarlásnak? Nem, mert a saját talajvízünket használjuk. Tehát ott nem. egy helyik útból szívják igen, ki a vizet Ez, egy... ez a szürke víz, hát a talajvíz, uh -huh. hát nem tisztított víz, és hát itt van nekünk, és mégsem használjuk. Ja, nem, nem, abszolút nincs. Nem de hogy jelenleg Budapest, ami a, az tényleg? a talajvíz, ami most Budapest alt van gyakorlatilag, az azért nem tökéletes talajvíz. Hát, ez, hát ez, nem meginni való, hanem de locsolásra abszolút Hát, jó. Locsolni, most lehet vele persze, de előbb-utóbb azért e, e, e, ezt rendben fogja, rendbe jöhetne, hogyha megindulna az a körforgás, ami most nem indul meg, mert a pangóvizek vannak. Igen, ez, ez a legnagyobb ez a, ez baj, a, ez ezt akarom mondani. Ez igen. akkor egyébk használata jótékony Jó, is tékony, lehet el. Jótékony, Abszolút tékony, jótékony, nem, jótékony lenne, így, mert a földalat, a föld alatt, mint a, mint a testünkben az erek, ugyanígy folyik a víz a föld alatt. A beépítésekkel ilyen, ilyen pangóvizeket hoztunk létre, amit így nagyon van. érdekes volt, amikor a 7. kerülettől kaptunk egy megbízást a közkertek és belső kertek felmérésére, és ott a kékforrása egyesülettel csináltuk, és hihetetlen, abból könyvet lehetett volna írni, hogyha vesszük a fáradtságot, hogy milyen történeteket hallottunk, hogy az egyik helyen, amikor egy pincétben megnyitottak egy szórakozó helyet, és ugye ezáltal a talajvizet lezárták, betonozták egy nagy területet, akkor a másik ház udvarába szökőkútként jött föl a talajvíz. Hát azt tudtam nekik javasolni, hogy akkor, a, akkor tárgyaljanak a másik házzal. Hogy... Szóval uh -huh. itt magyarul, magyarul tényleg lápra épült gyakorlatilag ugye. A, a Nagykörútban régi Dunág volt, és ugye volt egy ilyen terv is, azt tudjátok, mint városvédők, hogy, hogy ott Velence-szerűen alakul ki Budapest, nagyon izgalmas lett volna. Hát sajnos ilyen szárasságot okoztunk, de mostani Tényleg nagyon furcsa víztulajdonlási viszonyok miatt még nagyobb a szárazság, és hát azt kellene, hogy minél több helyen a talajvízünket használjuk fel, öntözésre, automosásra, járdamosásra, stb. Igen, csak a tegyünk után, még van, bocsánat, hogy hagyjam át az volt egy pillanatra, azért nagyon fontos, az, hogy hogyan termeljük ki ezt a talajvizet. Tehát az nagyon fontos, hogy ezeknek olyan, ö, olyan furt kutatnak kell lenni, mint a hagyományos, igen, tanási kutak voltak. Tehát majd a kutatnak kell lenni, ahol összegyűlik a víz, és ab, azt emelünk. Ki. Hát az a fajta megoldás nem jó, mint amit a garajtéri bevásár központnál is alkalmaztak, hogy amikor betört nekik a 15 vagy 20 méter mély, mély garázs falakba, falak mögé a víz, akkor elkezdték nagy üzembe szibattyúzni, Na hát és kiszibattyúzták a házak alul a homokat a van egy engedi, hogy mi a víz, megengedett Így van, ez, ez fontos de ez plusz az esővész, kell, már esővíz, meg lehetne gyűjteni szintén, Ezekre no, együtt ő, helyre lehetne állítani azt a vízminőséget, ami mondjuk ideális lenne már az a, a budapesti talajban, ez nagyon fontos lenne, akkor a kötődőten lévő fákat is másképp kell lehetne locsolni, nem kell külön oda ellátni egy csövetető egy, rendszerrel, hanem gyakorlatilag lenne rá elég folyadék locsolva. És akkor még egy hagyja, mi említsek még meg, hogy említett egy utca, hogy gyerekkorban voltak hármesterek. Igen, voltak hármesterek, ma már nincsenek hármasterek. Ez a tragédia egyébként, igen. hogy annak idején úgy alakították ezt a bizonyos privatizációt, hogy, ő, hogy a házmestereket megtudták már a 70-es években, míg a privatizáció előtt, hiszen csak több házmesterek voltak. Tehát majd mondom, az a fajta foglalkozás, tevékenység, amely egy ilyen fél munkát jelentett, és mégis e, volt egy ember, aki gondoskodott. De ezen a, a költségvetésében nem fog beleférni egy hát már, ma, háznak. Ma, ma, már nem, ma már nem fér bele, sajnos. Egyszerűen a költségvetés, és annyi pénzt kell, ki kell fizetni könyvdíjakra és egyebekre. Ugye, pont a vízre és hasonlókra, a ami ugye nem is olyan, mert széte igen. Igen. a cégek Igen, sajnos, hogy nálunk otthon többet igen. fizetünk, 30%-kal a csatorna a szennyvizünkért, mint a víz. Tehát akkor te egy... segíteni kellene azzal is, hogy az ilyenfajta vízkitermelésbe ingyen kéne engedélyezni. Ne kellene fizetni érte? mert ugye azért a vízkitermelésbe is, is fizetni kell az állam felé, igazából. Jó, de hát jóval kevesebbet, mint mintha csak Igen, de el kellene teljes mértékben az ilyen Igen, biztos, hogy ez. Nem tárgyal, igen, a saját talajviszt használható. Igen, nagyon jók ezek a gondolatok, ezek, és aki hallja adját az illetékeseknek többek között a fővárosi kertészeti ZRT-nek, hogy pontos tegyek, meg a többi hasonló vállalkozónak, akik most Na, igen, is csinálgatják, a, csinálgatják a, a, a kertészetet Budapesten. De e, ha már ennél a témánál vagyunk, tehát Budapest és a zöld, e, szoktam mondani, de én alkosan fogalmazok ebbe a kérdésbe, iszonyú állapotok vannak. ezen nézni nem lehet, e, ahogy a fákot például elbánnak, tömeges mértékben. Ez a brutális e, e, nyírás, ami megy, e, fiatalítás szimszó alatt előadva, két évvel ezelőtt itt a civil rádióépület előtt egy teljesen egészséges fát, ami a szerencsétlen még következő évben kisarjadzott, de a Nyiró bácsi a készülékével nem molasztotta el, hogy meg, meg nem még egyszer. Szóval ezt a ö, ö, fő, főkeltet, értem, fővárosi, fővárosi nem, nyíró e, e, e, ZRT-re kéne átváltoztatni a nevét, mert csak a nyírásban jelenskednek. Jelent, jelent, jelent. Például állandó vágják a füvet, ha, ha kopogó szárasság van, akkor is, akkor már nincs, itt majd mágnék, de a poró poroznak e, ezerrel, mert csak a por van, de akkor is, mert hogy ez van benne a nem tudom milyen tervükben. Locsolni nem igen látni őket, én nem nagyon tapasztaltam ilyesmit. Azokat a csövekben, amiket oda tesznek, a... amiket oda tesznek a fákod nem láttam. Fértetően drága, ha ilyen a, a vízzelátás rendszer. Erre, erre mondtam azt, hogy, hogy figyeljenek oda, hogy milyen lehetőségek vannak. És már évekkel ezelőtt kitalálták azt a kézikészüléket, amelyik alkalmas arra, hogy kvázi öngenként vizsgálja a fákat hogy val valóban odvassak-e, hogy a fa minősége megfelel-e, hogy a viharoknak ellenáll-e, annélkül, hogy hozzá kellene nyúlni a fához. Már régeség feltáltak ezt a készüléket, és nem pedig ilyen bocsánat, moszkvatéri embereket fölküldeni emelekosan az ügéppocsival ezért e, e, motoros fűrészsel és ész nélkül vágni ezeket a fákat. Na, na jó, szóval röviden, nem röviden lehet kibírni, ez nem a fenntartható parkfenntartás. Pontosan, a parkfentartás. nem fenntartható. Parkfenntartás a másik az, hogy nincs, aki lefogja a kezüket, mert tényleg, amit mondhatok a lakosság habitusa, hozzáállása, nem Szkeptikus érdekes. senki, Senki. Az a lényeg, hogy a kocsima ne essen rá egy gág, ág. Az a fontos, semmi más nem fontos. Igen, érdekes. Tehát érdekes, tulajdonképpen itt, itt a lakosságnak a hozzáállásán múlik mindez, és ez mutatkozik meg a kertészeknek a mű működésén, de azért hozzá kell teljesen igazsághoz hozzá kell tegyem, hogy azért a rendszerváltásig én nem emlékszem milyen brutalitásra azóta, pörgött föl ez a, ez a dolog. Én nem emlékszem, hát hogy addig ennyire nyílták volna a fákat. fákat amit, amiket egyébként kivágtak. És hogy, hogy, hogy Budapest ugye nem arról híres, hogy nagyon sok zöld terület lenne. A Tirana szintjén vagyunk körülbelül Európában. Nem, de piram, még Tirana már nagyon fejlődik, Na, hogy lehet, ha lehet ha hogy lassan lemaradunk. De, de, de, de de még a meglevőket is leburkoljuk. A legutoljára például a Budapestnek vázi főterét, tehát a március 15 et teret sikerült jól elrontani, alig maradt benne valamennyi zöld, uh, és, és uh, a parkokban is burkolunk, burkolunk, Nem csak, Budapest, nem csak Budapest, én ezt a, a belügyminisztériumban volt egy ilyen városfejlesztési konferencia, és ott megjegyeztem pont egy, két hete körülbelül, hogy hogy ez a, a városoknak az egyarcúságra való törekvése, ami, ami az építészek részéről megnyilvánul, én tényleg jártam úgy, és ezt mondtam példaként, hogy, hogy megálltam, amikor nagyon sokat kellett utaznom külföldre, és megálltam egy belvárosba, hogy úristen, most hol is vagyok és akkor a tábláról láttam, mert ugyanis egy sétáló utcába voltam, ahol ugyanazok a, a globál cégeknek a reklámai, az Adidas, a nem tudom mi, mert nem is ismerem Szakőpokat. őket. Uh, igen, tehát teljesen ugyanaz a sematikus uh, belvárosi sétáló utca, ami, ami főleg kőből áll, és ilyen multinacionális cégeknek a reklámjaiból. Esetleg ki van néhány dé, szerencsétlen dézsás növény. És megálltam, hogy hol is vagyok, és kiderült, hogy Varsóban vagyok, ugye a feliratokból de egyszerűen síralmas. Hogy, és erre, erre azt válaszolta az egyik tervező, sőt, olyan döntéshozó emberkel, hogy, hogy hát igen, mióta a Európai Uniós pályázati pénzek vannak, azóta leszoktak az építészek a gondolkodásról. Ja, jó. Hát ez szomorú. Tehát ettől ilyen, ilyen sematikus, nagyvilági utánzó belvárosok alakulnak ki egyre többet betonnal, és ez teljesen mindegyik Budapest Szabás, vagy kaposvár, szerinti... mert mióta EU-s pénzek vannak, én felhoztam például Gyulát, ami egy zseniális kis neoklasszikus városka, és lassan húsz éve oda járunk mellé nyaralni, nem Gyulára, hanem a körösök mellé, mint legtisztább vizű folyó mellé a gyerekekkel. És Gyulát úgy tönkretették azzal a rengeteg pénzzel. Úgy földúlták az egész várost a csicsás, nem tudom, ilyen Európai Uniós időmérő kúttal, meg, meg szóval olyan nonsens dolgokat csináltak, azon kívül, hogy a híres török-magyar fasort kivágták. Na, ez az szóval, eset. Szóval, és olyan méretű beton tettek oda, szóval addig, amíg az EU-s pályázatok milliók és milliárd köbméter betonban mérhetők, addig ez a pénz ez nem fog jót tenni. Uh -huh. Igen, csak tegyük együk hozzá, mondjuk ebbe a speciál, biztos nem az Európai Unió a hibás, hanem. Nem, f... itt mire a... használjuk fel? Itt, amire kiírták a pátatokat, meg ahogyan elbírálták, és amit, eh, ahogy ellenőrizték, hogy mire használták föl. Tehát gyakorlatilag is, mi is. vagyunk a hibások benne. Ők akár, a számokat ó, nézik meg, a szerződéseket. Így van, terni a terni helyzet rös. az, hogy ők papírból nézik a papírokat. Igen. Nagyjából ezen a szinten ő, folyik a döntés, és a dolognak az igazán a, a tartalmát, a tartalmi részével alig valaki. Itt it, it iszonyú bürokratikus adminisztráció megy, papírokba a papírokot előrizni, cseklisták vannak meg minden, de hogy az hogy fog kinézni? Ezt nem Még hagyjuk hozzá, ugye említetted az előbb azt, hogy a rendszerváltás a, a, a nem volt ennyire rossz a helyzet, Hozzá kell tenni, hogy ez valóban így van, és ez azért érdekes, mert a rendszerváltás előtt majdnem minden utcába, kis utcába voltak a más nem kis fák, vagy valamik voltak ültetve sövények. És gyakorlatilag most a rendszerváltás utántól kezdve, 93-tól mondani, nem engedélyezték azt, hogy ilyen méteres szélességű járda egy-egy részén e, ültessünk cseréket valamit. Azt mondják, hogy a, a közművek ott futnak, nem tudják pontosan, hol futnak, de ott közművek vannak, nem engedélyezik, mert különben is akkor az hogy négy ki, ki Csonyai, Tehát gyakorlatilag azokat, akik szerettek volna maguk elé, az épületek elé húzni valami kis cserét, két-három méter most magas cseréket, vagy, vagy bokros részeket, emengedték meg az a címszor, hogy nem lehet beültetni az a semmit, mert a közneket izgalmas kérdés egyébként, nem, nem most, nem Derenc Elváltás óta, hanem már Szécsényi korában volt az uraknak egy olyan véleménye, hogy a fa az erdőbe való. Na most addig, amíg egy ilyen elitünk ja. van, aki a városban a követ szereti, és, és megmutatja, hogy volt. ő milyen kemény, ugye, mint Rogán Antal, hogy annyira kemény, hogy lebetonozta az egész belváros. Akkor, akkor, akkor mi kis emberek mit keresünk ebbe a városba? Mindekünk ki kell menekülni, mm. ha túl akarunk élni, és nem akarunk tüdőrákba elpusztulni minnyáján. Persze, hát ez tény, hát gyakorlatilag a levegőt nem tudok megbőlni. I want the truth to set me free Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Kolondzsia Gábor, és Bánya Egyéza, és Baloggyűdítés Ignéci Tibor a vendégünk ma. Na most szeretnénk átérni egy hát másik, de enkívül fontos témakörre, mégpedig, már eddig is foglalkoztunk ugye a realizálással, hogy a szép elvek miképpen élményesülnek a valóságban. Na most, hát ö, ö, szeretnénk a továbbiabban erre kitérni, hogy ö, ezek, amiket most mi nagyjából egy, egymással egyetértve látunk, mi, mit kellene tenni, ö, mi történik, ö, az ö, reál folyamatokat tekintve, ha az elmúlt éveket, szándékosan csak az elmúlt éveket mondom, hogy ne lehessen mutogatni, mert szeretnénk visszafelé mutogatni, hogy ők meg az ezek meg az azok meg. Nem, csak az elmúlt éveket tekintve a reál folyamatok mennyiben ö, támogatják, vagy, vagy mennyiben nem támogatják ennek, ezeknek az elveknek a megvalósulását. Te olyan, olyan bolyan voltam, beszélsz, Gábor, hogy javaslom a parlamentbe, menjél. Na, voltam hát, is a felsőházi még hozzá, igen, nem hol mi a felső De voltunk, és igen, kezdeményeztük már nagyon régen, hogy mi civilek is szeretnénk rendszeresen a parlamentbe járni, hogy tényleg jól lenne a kétkamarás parlament. Bár Isten tudja, magyarok lehet, hogy ezt is elrontanák, mert mi erről vagyunk híresek, hogy semmi nem az, ami. Mondta nekem annak idején a francia tanárom, aki néhány évet itt töltött Budapesten, és akkor azt mondta, hogy Judit itt semmi nem az ami. Tehát egy nagyon érdekes ország vagyunk, de komolyra fordítva a szót, amit, ahogy az ember átmegy a városon, azt, azt nézi, hogy bele-belenyúl a mostani kormányos dolgokba, de egyetlen kormányzat sem képes egységében kezelni a akár a várost, akár bármelyik kérdést. Mert itt van például egy borzasztan egyszerű dolog, hogy itt a körvasutunk. És hány éve, Gábor, te tudod, hogy hány éve küzdünk azért, hogy ezt a zseniális adottságot, ezt az ipari körvasutat, amit ugye az ipar már nincs, mert meg kellett szüntetni, az Európai Önök kérése volt, hogy mi ne termeljünk, mert ők olyan túltermelésben vannak, hogy belefulladnak, csak erről nem szabad beszélni szintén. Tehát ezt a kőrvasutat kapcsoljuk be a városi közlekedésbe, én mert tőlünk 10 percre van, és akkor én 15 perc alatt Budán lennék, de helyett 45 percet kell össze-vissza föld alatt és földfalat és, kész, tehát és hihetetlen, kész hogy, hogy van olyan van. lobbik vannak, akik nem engedik, hogy ezt bármelyik kormányzat is végigvigye. A metrót vigye. kell építeni, hiszem, ez, hát, hát, ez az. Ez a legdrágább. Ez látszik, hogy egy 10 kilométeres metró darabén mindent feláldozunk. Igen. Pontosabban áldoznak, mert ezért ne ilyen hogy feláldozunk. Hát mi mert is minden... már a mi pénzünkből. Hát igen, csak mi nem vagyunk, hogy mondjam, mi sose igen. támogattuk, tehát nem kell ö, ö, azt mondanom, hogy mi csináljuk. Ezt, ezt, um, ezt azok a politikusok csinálják, vagy csinálták, akik valószínűleg ők és az körük rendesen meg is szették ma magukat rajta. Ezt, ezt kénytelen az most ember már így gondolni. Mondhatnánk jó azt, hogy mi állampolgárok választjuk meg a politikusokat, de e, szándékosan neveket kihagyva, e, a négy évvel ezelőtti önkormányzati választáson, vagy most már hat, most már nem négy, e, ugye ment a kampány, és akkor az egyik jelölt azt mondta, hogy metrót meg kell építeni, a másik jelölt pedig azt mondta, hogy a metrót jobban kell megépíteni. Hát akkor miköző választhattunk. Igen, igen. Ennyi. igen és igen, és igen. most nevegeszájnékosan nem mondok. Igen. Szóval én, én azért, hogy mivel ez civil rádió, akkor visszatérjünk a földre. Szóval a nagy magas politikától a hétköznapokra ez a lényeg, hogy hogy kicsibe kezdjük el a dolgokat, mindenki kicsibe. Hogy például az Zuglóban van még néhány, ahol mi lakunk egyelőre, bár nagyon tendálunk mi is vidékre, szerencsére a, a, lány, a gyerekek miatt, <kül> ott van néhány idősebb vagy középkorú házaspár vagy emberke, aki valódi haszonkertet csinál. Én egyszerűen azt csinálnám, hogy a tanítónénik elmennének oda, és beszélgetnének vele. Szóval ez, amit a Csíkszentmihályi mi professzor mond, hogy, hogy, a, hogy nagyon veszélyes az egész emberiségre az, hogy van egy külső tudás, ami vagy könyvekben, vagy interneten, vagy pendrive-omon van, de senki nem tudja, hogy hogyan kell azt csinálni. Tényleg lassan fölne egy olyan generáció, aki Enter, meg Delete, meg, meg MP3 ezekhez fog érteni, és nem lesz gyakorlati tudás, és ez vonatkozik most mindenre, arra, hogy egy, egy redőnyös mestert, ha megkérdezek, hogy miért nincs tanonca. Mert nem éri meg. Szóval addig, amíg a gazdaság ilyen, ilyen szürreálisan működteti az egész társadalmat, addig egyszerűen tényleg mindenki kezdjen el gondolkodni, hogy most még mindig föntről kell várni azt a, a, a sorsunk javítását, vagy pedig mindenki kezdje el úgy, ahogy tudja. Tehát egy, egy iskola is, hogyha eljár egy, egy, egy két idős házaspárhoz, és megnézegeti, hogy hogyan kell, hogyan nőnek. Nem, nem, nem arról van szó, és ez tényleg nem tűnik azért alapvetően állami feladatnak. Hogyha mondjuk helyben, ott van az iskola, meg vannak azok a kertek, és te ott laksz helyben, akkor te ezt a kapcsolatot össze tudod hozni helyben, akár nem kell ennek hivatalosnak lenni, hisz a tanítónak vagy a tanárnak a figyelmét föl lehet hívni, és ő is magánemberként akár ebbe, ebbe tud lelkesedni, és akkor szinte csak néhány szóról van szó, és az egész megváltozik. Igen, Tehát nem igen. is kell megváltoztatni, ami gyökeresen a tantervet, vagy bármit. Ezt hanem csak az, Hát, hát nem tudom. Szóval, de, de annyira olyan, olyan állásféltés van, és olyan intézményes gondolkodás, ami szerintem az intézményes gondolkodás Európa halála lesz. Ha ezt nem fejezi be, akkor, akkor kész vége lesz. Itt az öntevékenység, mondjuk Anglia nem ilyen, meg, meg nem ilyen Latin Amerika, ahol, ahol tényleg, mint a Kubában művelik a városi kerteket, és hőt, onnan van a parkokból, a városi parkokból van a város ellátása. Tehát én nem mondom azt, hogy tényleg háborús állapotokhoz szerint működjön a, a város, de, de jó lenne már, hogyha egy, hogyha egy lazább működés lenne. Én ezt fogom mondani, egyébként, egyébként nem tudom, hogy most mennyire nyitnak, de a nyitott iskolák, ugye, ami említőleg ö, Európai Uniós projekt volt, meg mindenféle, itt, itt valahogy mégsem valósult meg. Szóval itt olyan, olyan görcsös, intézményes gondolkodás van, hogy hogy mindjárt, az ja, bonyolult, mert akkor oda kell menni, meg mit tudom én, piszkosak lesznek a gyerekek, a szülő kikéri magának, hogy a gyerek majd sáros lesz, és fertőzést kap a földre, szóval olyan állapotban van mentálisan a városi lakosság, hogy ezen kéne fokozatosan, lassan változtatni. Kerülgetjük a témát, de csak nem hagyom békén. <gül> <gül> hogy 2014 igen közel van már, amikor megszűnik az a moratórium, ami külföldi nem vehet Magyarországon földet. Utána át magáltak, a és mi fog történni? Hát ezért most nagy küzdelmek folynak. Ugye maga az állami föld alap, ami tudtammal a mezőgazdasági területeknek még a 10%-át sem, de lehet, hogy 2%-át, most a pontos szám nem jut eszembe, foglalja magában, az állami tulajdoni földeket jelenti ez. Ami állami tulajdoni föld, igen, ami, ami gyakorlatilag az állami földalap, az a nemzeti földalap, ebben így hívják, ez bérelhető, és, és, és úgy tűnik, hogy ezt sem a helyi gazdák kapják meg, javarészt. Most nem azt mondom, hogy nincs bennük néhány egy de javarészt sajnos, ez is most a... Ö, hát ez a bizonyos harc az oligárhák ellen folyik, és éppen tegnap beszéltem, egyébként kiterül, kiderül az igazság mindig. Előbb vagy utóbb. Tegnap beszéltem egy farmerrel, aki azt mondta, hogy az ő marháját 300-350 forintért akarják fölvásárolni. De ugyanakkor a mostani földalaphoz kötött, kötelező állattartás 1100 forint banki hitellel jár. Kilonki. Most marháját Húskilonként beszélünk. Tehát megint a pénzvilág folytogatja az egész magyar mezőgazdaságot, vagy próbálja folytogatni. Hú, de te Tehát egyszerűen vegyék tudomásul a politikusok, hogy előbb vagy utóbb mindig kiderül az igazság, és mondjuk én, én tudom hogy benne vagyok ugye, ebben, a, és mint, mint agrárszakember segítem azt, hogy az ányján professzornak a, a kisgazdaságai, Ugye ez a vidékfejlesztési stratégiában leírtak az ő által a vizionált családi gazdaságok, amelyek Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban is szám, számtalan helyen, jól működnek. Egyépen és Dániában. Dán ról nem beszélve, ugye, Skandináviában meg ugye tradicionálisan jól működnek, hogy ezek lassan, helyesebben nem lassan, hanem jó lenne, hogy gyorsabban egy kicsit elindulának. Ezzel szemben a, a mostani politikai gyakorlat ellenkező irány úgy tűnik, hogy a, a nagyokat és egyre nagyobbakat támogatja inkább, még az áll a nemzeti földalapból is a kormányzat. Azért egy, egy dolgot hagyj tegyek hozzá még ez a, kérdés, ez a föld kérdéshez, a földkérdéshez. Itt én azt látom egyébként, hogy gyakorlatilag a föld azért is kell bizonyos pénzügyi köröknek, meg gyakorlatilag 10-20-30-40 év múlva a föld lesz az élet. Akinek földje van, az él, akinek hát nincs, meg a víz együttesen így van. Egyébként nem értem, hogy a magyar nyelvben még 60 évvel ezelőtt, még 50 évvel úgy nevezték a búzát, amikor learadták, hogy az élet. Ez volt a neve. Tehát ezek nem véletlen dolgok, és valóban a Föld az kell az élethez, és a vízzel együtt ezt meg kell védeni, én azt gondolom. Tehát semmiképpen nem lehet szabad hagyni. És én elfelé, egy másik figyelmet, hogy egyre többször lehet hallni olyan hangokat, hogy az a fajta Európai Uniós Szövetség, az Államok Szövetségben megállapodását jutnak bizonyos dolgokban, ez most már egy politikai egységé akar kovácsolni, vannak ilyen irányzatok, vagyis Magyar Mondban Európai Egyesült Államokat akarnak létrehozni, amire egyébként az Európai Uniósnak a népei így nem alkalmasak. Ez nem ugyanaz, mint Amerika, hogy ott lehetne csinálni. Ez nem ugyanaz. Itt azért nem tettek volna, és hát mindenki szereti a saját kis kultúrát megtartani, és meg is kell hagyni. Mindenki maradjon meg a saját kultúrát, tartsa meg, őrizze meg. Attól leszünk jók, hogy, hogy, hogy szebbek, hogy Százfajta kultúra él itt a Kárpát-Medencébe, ezt kell erősíteni, a folyamatot, és nem szabad hagyni, hogy egy ilyen Európai Egyesült Államok alakuljon ki, mert annak a következménye az, hogy bárhol, bármikor teljesen ki lehet zsákmányolni egy-egy kis területet, egy térséget, a pénz, a pénzvilág uralkodni fog a, a Föld és mindenek felett, és ezt nem szabad hagyni. Hát a, a politikusoknak nagyon nagy hibája az, hogy ezt a, a, a nem tudják, nem de rendszer szemléletben gondolkoznak, és amikor mi azt mondjuk, hogy biológiai sokféleség, a sokféleség általában a rendszer szemlélet kulturális szerint, sokféleség. a kulturális sokféleség vagy bármilyen sokféleségről beszélünk, az a rendszer stabilitását garantálja. Tehát egy rendszer akkor alkalmazkodó képes, hogyha sokféle eleme van, ez úgy, úgy lehet meg, mint egy kis közösség, az egyik, az egyik jó a kertészkedik, a másik rádiót tudja javítani a harmadik kapálni tud, vagy, vagy varni tud. Szóval a természetben ugyanígy, és a, és a társadalomban is ugyanígy a sokféleség az, ami, ami a stabilitást hozná, és az alkalmazkodó képességet. Na ezt egyszerűen nem képesek valahogy a, a világ döntéshozói, és nagyon kis kevésség. Nekem nem. az az érzésem, hogy nyilván a döntéshozók azok, akik most kimondják a döntéseket, de az, hogy ők a döntéshozók, az csak a választásnak az eredménye. Tehát akárhogy csűrjük-csavarjuk a dolgokat, felelőssé válunk azért, ami, ami, amiben élünk. Hisz mi olyan embereknek szavazunk bizalmat, akik láthatóan vagy nem értik, hogy mi folyik körülöttünk, vagy egészen más érdekek vezérlik őket, de semmiképpen nem a hosszú távú jövőért dolgoznak, fajta jövőért dolgoznak nyilván, ami, és, nem, és az, hogy kinek az érdeke, az, az, az ezekből a, a, a folyamatokban általában kiderül. Nehéz rámutatni a politikában arra, hogy ez vagy az így vagy úgy volt korrupt. Az egész rendszernek a korruptsága ellenben mindig kiderül, hisz elég a, a számokat, sokszor egymás mellé állítani, hogy egy folyamatban miből mi jön ki, milyen támogatásra, milyen háttérrel működik, milyen arányba, kiderül a dolognak a, a, a, a jellege. Hát Általában inkább utólag, mint, mint előbb, de azért sejthető. De az, hogy ez így van, az nekem azt is jelenti, hogy hogy mondjam, az ezzel kapcsolatos elégedetlenségnek tehát elmondhatjuk ezt ezerszer, hogy ez rossz, de, de hol van az, amivel változtatni tudunk? És gyere... és ezeket az embereket nem fogjuk tudni megváltoztatni, mert mi, mi választottuk őket, és ott ülnek. A saját védelmünkben azért hadd mondjak valamit, mielőtt más menné át a szót, hogy olyan bonyolult választási rendszer van Magyarországon, amit a külföldi alig ért meg. Szóval ilyen sehol nincs, ilyen összetett vegyes rendszer, mert vagy területi megválasztanak meg választóközletek szerint, vagy pedig lista szerint, ö, arány szerint, de hogy minden kettő legyen, és még kompenzációs lista legyen meg, országos lista meg, minden, szóval ez, ez szinte sehol nincs ennyire bonyolult, és mindez azért, hogy nehogy túl, őson bármelyik pár és, ö, és nem ez... Az, beszélk, hanem, de most a, most a választásról beszéltél, most a választásról beszéltél, az olyan fontos, amit, hogy ezt De a folyamatáról. Már alól, hogy az a képviselő, de akit, akit megválasztunk, és lehet, hogy nyolc közül választunk, és mind a nyolc gyakorlatilag ugyanazt az elavult világszemléletet vallja, amelyik miatt válságba került ez a világ. Most akkor választhatunk pártok szerint, hogy melyik szimpatikus, melyik nem, de lényegében a mi tudatlanságunk is benne van abban, hogy... Na, akkor most még egyszer tulajdoncsak. Mi, mi passzivitásunk tetszett, lehet, tetszik, hogy ez alatt, is Tetszik, amit mondanám. mondasz, de Igen. azért kiegészíteném. Tehát véget, visszatérve, ezzel rendkívül rendszer úgy tűnt az első időszakban, hogy még az is szinte lehetetlen, hogy egy párt 50 földötti fölötti eregyményt egy egymagába mert úgy volt gyerek kitalálva, hogy kényszer legyen, hogy ne lehessen túlsúlyban senki, és valóban ez működött is, és mikor először, ugye 94-ben az első párt akkor éppen az MSP 50% fölött itt ért el, akkor tudom, hogy a, a Csíha Sándor vetett a főső terén, mert ő fogadott, hogy ez lehetetlenséges, elérhetetlen. Na most ehhez képest az előző választásokon két hamarot ért el egy párt, oly mértébe váltották le az előző erőket, és most nem akarod belemenni napi politizálásban, csak a tényeket mondom. Ami végképp, szinte matematikailag lehetetlennek tűnt, különösen minket, magyarokat tekintve, aki annyira széthúzóak vagyunk, amennyire csak lehetséges, hogy egy ilyesmi valaha bekövetkezhet, méghozzá békeidőben, és, és ezek után tapasztalunk olyan jelenségeket, amelyekről most beszéltünk, akkor csak azt tudom mondani, hogy be vagyunk kerítve. Igen. Én most elvonatkoztatok mindegyik pártól, lehet, én hogy még is a mi életünkben. Én mondjuk kíváncsi uh -huh. vagyok, és, és lehet, hogy még a mi életünkben ki fog derülni, hogy mi is van emögött a rejtélyes szó, mögött hogy fülke forradalom megkockáztatom lehet, hogy az 1948-es hasonló szóval, Én, ne, én nem csak Magyarországra voltak, gondoltam, mert én nem látom a világon azt a tendenciát. De, hát a politikusi felelősség nincs. Igen, tehát, nincs. Általában tehát bármit a lehet mondani, tol, és nincs politikusi felelősség, sőt, mentelmi jog van. mindenütt kiszolgálnak, a, a nagy erős gazdasági erőket szolgálják ki, többé-kevésbé azoknak a az érdekeit képviselik, és szólamokban képviselik a, az emberek, vagy a környezetnek a, igen, az érdekeit, igen, és amikor igen. a valódi tettekre kerül sor, akkor hát ilyen nagyon csekély mozdulások ilyen vannak. Váliség, Van hibrid igen. autó, meg nem tudom micsoda, de az lényegében nem változtatta a fogyasztói társadalom alap ö, problémáin. Hát amit, amit most említesz, az viszont azért izgalmas, mert az világtendencia a nagy hálózatokról való leválásnak a kezdeményezései. Tehát ez önellátás, amit most éppen említettem a szünetben, hogy az ökovölgy, ahol ugye a Krisna tudatúak most egy nagyon szép missziót kezdtek el, az ökológiai gazdálkodást tanítják, és példaértékű az ő területük is. És most megjelentettek egy könyvet, aminek az a címe, hogy az önellátásról. És az ő honlapokon, az Öko-völgy honlapján, az interneten, a meg is tudható, hogy hogy megy, még én sem meg, de kíváncsi vagyok rá. Tehát egyre többen, ahogy, ahogy ők, úgy egyre többen, és ez világmozgalom most a nagy hálózatokról való leválás, ami pont azért fontos, és ez nagy hálózatok, mit értünk az alatt? A nagy vízhálózatok. Hát itt van, Magyarországnak fantasztikus vízei vannak, innen. ugye? Hála Istennek. Ö, nagyon jóak, a, gyönyörűek a talajaink, még általában, bár az állattartásnak, nem, hozzá teszem nem az intenzív állattartásnak, mert az horror, hát arról külön egy műsort lehetne az állatvédelmi jogászunkkal például. Ezt már az EU sem támogatja, olyan Igen, igen és veszélyes rémes. az emberi egészségre az ilyen termék, és sajnos egyelőre ez van túlsúlyban, 90%-ban. Tehát a, a nagy mint élelmiszerláncok, ahol ugye már, már a legkisebb emberke is tudja, hogy milyen szörnyű csalások voltak a paprikától kezdve, a, a szörny, meg amiről nem tudunk, az talán jobb, ha nem tudunk, mert akkor mindent eldobnánk, és hogy fölütnénk a betont, és elkezdenénk termelni. Tehát komolyra fordítva a szót, a nagyhálózatokról leválás, ez világtrend. Ugye elkezdték, a, és a kisközösségek szerveződése is, hálajó az is így gombamódra elindult. Magyarországon ez is, általában Kelet-Európában lassabban megy, ugye, mert nincs bizalom. Egyszerűen nincs társadalmi bizalom. Erről a Kopmária, meg a társadalomkutatók öm, elég sokat beszélgetnek, de, de nagyon hiányoznak a több, több humán értelmiség a társadalomból. Mert most, a, sőt, is, hogy ugyanakkor minden nap azt hallom, hogy a műszaki értelmiség hiányzik. Hát nem. Hát szerintem fordítva. Azért érteljük még valamit hozzá, hogy azért magyarországon nagyon nagy esély van arra, hogy a kis településeken meg tudják ezt a bizonyos önfenntartást a szennyvízpetítetében. Nagyon sok helyen már én is Igen, láttam, az a kiadásokból, ő... hogy egy vízházatuk van, önálland dolgozáktól a szennyvíz gyakorlatilag, ráadásul biogázokat termelnek. Öh, ez a sok ilyen hely van már és erre egyetőbb példa, egyetőbben vágnak bele ilyen dologba, és elképzelhető, hogy ez segít az a településen is, mert ugye nagyon fontos még egy másik dolog, hogy a települések nagy része, főleg a Nógrád és egy ilyen elmaradottabb vagy távolabb részen egyszerűen kihalnak szinte. Igen. Kihalnak. Nekem egy egyik kollégánál, te ismersd az akarás klári az most leköltött három éve a mátra aljába, és azt mondja, hogy meglepődött rajta, hogy a faluba alig termelnek valamint az emberek, ott is gyert van, meg minden és nem, és ő kezdett el ott mindenféle paradicsomot, meg palántákat, meg és akkor most kell ott az embereknek osztani az ért, a... hogy mit is kéne ott csinálni, és azért van ott egy-két öreg, akivel lehet kommunikálni, tehát vannak régi tapasztalatok is. Tehát az a dolog lényege, hogy magyarosztának az adottságai megvannak arra, hogy a kis települések újra fölvirágozzanak, de ehhez sem más nem kell, mint a kis településen kell egy vagy több embernek elkezdeni ezt, és különösen kell kovácsolódnia megint régen. Magyarul a kisközösségnek meg kell tartanak közösségét. Nagyon fontos kérdés. Nem szabad hagyni azt, hogy mindenfajta fogyasztói, vagy párt, vagy, párt, vagy pártpolytkai, vagy egyéb egy annak érdekek, vagy bármi, ezek szétromolják a kisközösséghez. Mit kell állni? Ez nagyon fontos. Hát a a népiskolai beszélgetéseket is, hogy mivel indokoljam azt, hogy újra kapára kaszára, hogy a védegyetesek mondták, hogy azt mondom, kéne tessék egyszer venni a fáradtságot, és egy nagyítóval elmenni, amikor, egy nagyítót is vinne, amikor vásárolnak. És például mi is megcsináltuk azt, hogy elolvastattam a gyerekekkel, hogy egy doboz jégkrémbe hány mesterséges anyag van? 16 adalékanyagot számoltunk, azóta egyáltalán nem veszünk dobozosikrémet, nagy ritkán fagyit, úgy visszafogtuk az ilyen jel, és inkább csináljuk a, a az édességeket. Házi fagyit is, de mondjuk az, mi elég keveset eszünk, úgyhogy azt a közeli fagyisnál szerintem egész tűrhető, még, még lehet, hogy gyümölcs is van benne, olyan fagylat van, van. De egy, de egy az, biztos nincs, egy szédulás. sem. Se tudjuk egy ami benne. <laughs> ez így van, de, de nagyon sok barátunk, vagy ismerősünk, barátunk már kenyeret sütött én hát, szerintem ez, ez ébredezik, ez a bizonyos tudatos fogyasztó. És ez pedig az egészségünk megőrzéséről szól, arról, hogy ne kelljen gyógyszert, ne egy blokkanyunk le, ne kelljen gyógyszert fogyasztanunk, stb, stb. Akkor hadd kapcsolom még egy dolog de ezt biztos te is jobban tudod, vagy, e, ismered ezt a problémát, és is ismered -e biztosan, hogy egyre több helyen megjelennek a helyi piacok. Helyi piacok helyi terméket értékesítenek. Most már úgy tűnik, hogy e, nem szükséges mondjuk teljesen e, vásárcsalok, hogy higiéniát, vagy ilyen nem akarom mondani, milyen a higiéniát tartani. Egy normál piacon egészséges ételeket lehet árulni, anélkül, hogy mondjuk 26 millió fajta egészségű intézkedést nem kell nekik végrehajtani. És gyakorlatilag, ha Budapestnek a kerületeiben, kerületeiben egy vagy több ilyen kis helyi piac, nem kell nagy termelés mennyiséget odahozni, de kis helyi piacok kialakulnak hétvégére, ugye behozák a termelők az, az áruikat, eladják, gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon sok olyan dolgot elérhetnek az alacsonyom jövedelmű budapesti idősebb nyugdíjas lakosok, és a őstermelők is megkapják a termékükért a pénzt. És még egy dolgot föl kell vessek, ami korábban kapcsolódik vissza, valószínűleg el kell jutnunk odáig, ugye a régi szakembereknek a, a tudása, ami nagyon lassan most hogy vissza kell állítani ezeket, meg kell szeretni, de hogy gyakorlatilag régen, ugyanazt ma már barterőzőzetnek hívják ezeket, hogy nagyon sok helyen ö, vissza kellene állni erre adott esetben, hogy én adok neked gyümölcsöt meg egyebeket, te meg ö, nem tudom, felaprítod a fámat, vagy nem tudom mit csinálsz, vagy tetőmet megcsinálod, vagy valami hasonló, vagy a hutat kifúrod nekem, tehát vissza kell állni, vagy gyakorlatilag eljutunk, eljuthatunk odáig hogy a Eznek az a jelentőség, ami manapság megvan, óriási jelentősége van, ez valamelyeket csökkenne. Ez nagyon fontos kör lenne. Hát ez, mű, ez részben működik is vidéken, úgyhogy volt, ahol kacaktak is rajtam, hogy én ezt mondom, de hát ők így élnek, és akkor gratuláltam nekik, Igen. mert sokszor van, hogy úgy kezdem az előadást, hogy kedves uraim és hölgyeim, amennyiben a világazaság netán mégiscsak összeomlik, akkor önök lesznek azok a, itt vidéken, itt falvakban, akik a tudatlan városi lakosságot el kell, hogy tartsák élelemmel. Hát, Úgyhogy ez az önbizalmát a, a, vissza kell a parancs a Az a, a tőlük függ majd adott esetben. Elké, Igen. egy ilyen katasúbás, hogy mit az, hogy onnan hát, akkor is, most is az egészség megőrzésről ja. van szó. Folytatjuk a Nagyvárosi Dilemmát, Mányai Géza és Bologi Judit és Ignéci vendégünk. És itt már heves beszélgetés alakult ki, mert hiszen ebben a fél órában még egy jó pár témát bele fogunk tömöríteni, remélhetőleg. Igen, talán kezdjük azzal, amit Judit föthet föl, hogy egy e, információ e, a tisztelt hallgatók számára, hogy ezek a helyi piacok e, hát a jelentőségét most már mintha kezdenék fönt is felismerni, és hogy ilyen fog létrejönni a közeljövőben. Igen, éppen ilyen olvastam az interneten az értesítést, hogy június 22-e és július 6-a között a Budapesten, a Kossuth téren a vidékfejlesztési Minisztérium árkádjánál, tehát a minisztérium előtt helyi termelők kapnak lehetőséget he, helypénz nélkül, tehát ingyenes részvételre, hogy a terményeiket árulják, és gondolom ezzel a, a buzdítani szeretnék a helyi termelőket, hogy igenis, hogy a főváros, hát ez csak egy, valószínűleg egy PR megmozdulás, de nagyon reméljük, hogy ennek lesz folytatása, a, tehát a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján biztos megtalálják, most sajnos nem hoztam el a, a konkrét e-mail címet, de meg lehet találni majd biztos ezt a június 22 és július 6 közötti Kossuth helyi piac akciót. Több hétes lesz, vagy egy hetes lesz? Több hetes, igen, ez igen. két hét, és, ah, és végeredményben én Párizsban láttam 80-as években azt is borzasztan tetszett nekem, hogy minden kicsi téren egy bizonyos napon volt egy piac. És ez a piac gyakorlatilag vándorolt, ez ilyen összecsukható, rustikus kis asztalok voltak, és, és akkor a háziasszony leszaladhatott reggel a piacra, a legfrissebb sajtot, a legfrissebb halakat, ugye, mert ők szerencsére jóval egészségesebben táplálkoznak, mint mi, kaphatta a gyümölcsöket, zöldségeket, és, és akkor... Tudta, hogy kedden náluk piac van, és, és ezt én már nagyon régen mondtam a, a Vidékfejlesztési Minisztériumban, annak idején szerettük volna elindítani néhányon szakértők ezt a mozgalmat, de valami, valami rejtőjes okból ez nem futott ki. Hát azért nem adjuk föl, és nagyon reméljük, hogy ez a mostani június 22. július 6. közötti Kiskoszútéli helyi piac is erről szól, hogy ezt népszerűsítse, és persze minden városban, nem csak Budapesten. Most pedig hagyjálom hozzá, hogy... Te azt mondod, hogy PR dolog lehet. Én meg azt mondom, hogy lehet, hogy van benne ilyen szándék, és de ha mi oda megyünk, sokan vásárolni, én oda Igen, fogok menni, akár minden másnap nézzük. oda fog menni, persze. gyakorlatilag, ha az oda mennek az emberek, akkor abban pillanatban egy élő piacra fog változni, mert akkor az őstermelők még többet hoznak oda a terméket, és ha még több termék van, még több fog jönni, és valóban lehet, hogy egy komoly piac lesz ott, mindigfelelők miniszternek az Árkágyai alatt, és minden vagy folyamatosan. Szerintem ennek még nincs meg ott a feltétele, de, de, de, hát, de hogy el kell hogy, kezdeni minden A fontos kérdés, amiről beszéltünk, hogy, hogy miért is van most a különövéden picit háttérben, vagy hátrányban. Én úgy látom, hogy a, azok a gazdasági erők, akik, akik gyakorlatilag tényleg azt mondom, hogy nem az ott pártpolitika függőek, hanem hogy általában a politikusokat mindig irányíták hátról, és azt a politikus nem is tudja, hogy épp most irányítják, és hogy amit most megszavaztad, azt most miért szavazta meg, és hogy az valami nagyon rossz hatás lesz. Nem is tudják sokszor. És ez az a tragédia, hogy, hogy ezek irányítják a folyamatokat, és ez kell valahogy mindig letisztálni, hogy mindig meg kell nézni, hogy milyen egyéb ilyen globális érdekek, és milyen gazdaság nagy gazdasági érdekek vannak mögötte, hogyha egy-ilyen -egy jogszabályát megalkotnak. És szerintem az illet visszafogva a környvédelmi tárca is Magyarországon most nem mai keletű dolog, mert már ez csak folyamat egyre kisebb ö, ereje van a környezetvédelemnek pártpolitikai, vagy kormány szinten, azt kell mondjam. Ö, ez egy folyamat. Ezt meg kellene állítani, vissza kellene fordítani. Szóval pont folytat kellene lennie a dolognak, hogy mindegyes dologban ott kell lennie egy piti megvilágításban a környezetvédelem, a tervizetvédelmének, és azt szerint kellene irányítani a folyamatokat. Én most akkor, akkor ami, amit már terveztük, hogy, hogy beszámoljuk hogy ezt, ez kapcsolatot, hogy a május 29-én adták át a környezet- és civil szervezetek a, a, az évértékelő bizo bizonyítványt a kormánynak, és itt bizony igencsak ketteskére áll a kormánya az ígéreteihez képest, azt hozzáteszem, a saját ígéreteihez képest a környezetvédelmi teljesítések terén. De most lesz a Rio Plus 20 konferencia, ugye tudjuk a földcsúcs, ami 1992-ben volt um, volt az első ilyen nagy találkozója a föld államfőjének, ahol, ahol a föld megmentése érdekében találkoztak a kormányfők, és most a 20. éves konferenciával felkészült Magyarország is, és itt én javasoltam, hogy, hogy gyakorlatilag a politikusok beiktatását a parlamentbe addig nem tenném meg, de hát ezt már régóta javasoljuk, nem csak én, hanem többen, amíg a fenntarthatósági Ismereteket nem szerezték meg. Amíg nem lenne nem vizsgáljuk ebből, mert tényleg fogalmuk nincs arról, hogy, hogy mit jelent az, hogy fenntarthatóság hosszú távon és mi az, amíg környezetbarát, és életbarát. Itt végben és életvédelemről van szó. Az emberiség és az élővilág életvédelméről, de kimosolygott engem a, a Zéles Zoltán, de azért én remélem, hogy hosszú távon, ha kitartunk emellett, akkor a politikusi felelősség az valahogy divatba fog. Érteni. Na én nem az az gondoltam, hogyha a választónak van egy ilyen képesítése, akkor teszteli a induló politikusokat, és azt mondja, hogy bosz, ez nem felel meg ennek a szempontnak. Na, de amíg, nincsen, amíg mentelmi hát, nem, joga van egy politikusnak, éppen. addig hogy tudod? Hát, nem tudom mindenről. Hát, minden, hát minden meg se kérdezzük volt. őket. Mit történt 20 év alatt? Hát húsz év alatt ugye ezen a konferencián kiderült, hogy romlott az állapot, főleg amit, amit, amiről beszéltünk a, a természetes élővilág félességének, tehát ez a biodiverzitás nevű félelmetes szó, az romlott, és a, az élővilágnak meghagyott terület is vészesen csökkent, ez vonatkozik ez erdőkre, vagy vizes élőhelyekre, vagy bármikre, és egy olyan, olyan technokrata szemlélet, ami tényleg szinte autista módon pusztítja a világot, az veszélyezteti, a, végülis az emberiség létét veszélyezteti. Jó, a NASA, meg az amerikaiak, meg sőt most már kínaiak is keresik a lakható bolygót, de mi ja, azért szeretnénk itt is valahogy jól van élni. Egy lakható bárra szeretnénk lenni. Egy ilyen egyszerű kis városra. Egy bolygót mert igen. lakható szeretnénk Igen, sőt, most, most, nem most nem már Hollandiába ugye kilőnek Marsra egy utas űrhajót is. Szóval félelmetesek ezek az álmok, de milyen egész egyszerű kis élhetőséget szeretnénk. Akkor beszélünk erről az egész egyszerű élhetőségről ami ti is foglalkoztok a munkátok során. Hát most nem tudom, meg témára gondoltam, amit beszéltünk még korábban itt, de, de beszéltünk két dologról, amíg, ami fontos lenne. Az egyik az, hogy nemrégiben, május 30-án a főváros módosította a, a közölötti szól szóló rendeletet, pedig azért, mert azt mondja, hogy közösségjelenségnek nyilvánították most azt, hogyha az utcán a hulladékot valaki elszórja, vagy szemetel szándékosan, vagy a környezetet rombolja, és hasonló ilyen dolgokat. A most a gondolat az nem rossz igazából. Tényleg rendbe kell tenni a szénánkat, mert nagyon sok hulladék el volt dobálva, nem figyelünk oda, még városon belül sem, aztán persze városon kívül, meg a különböző zöldtelőzeken a hulladékok el vannak dobálva, mindenfajta ö, ilyen illegális hulladéktelepek jönnek létre. Ezt meg kell akadályozni, de ebben a körben itt egyetlen kérdés múlik majd, vagy ez egy dolog fog múlni, hogy a köszönött felgyelő azt fogja elbüntetni ezzel a ö, bírsággal, közigazgatási bírsággal, aki a hulladékot elszórja, vagy aki valóban tökédezi a, a környezetét, mondjuk a fákat kivágja, vagy karcolja, vagy bármit, leföri az ágakat, vagy akár jön egy ilyen és levágja azzal a címszóval, hogy ne, hogy a kocsijára, vagy pedig adott esetben azt az ingatlan közös házat, társas házat fogja büntetni, ö, mert ugye a háznak Nincs házmestered egész nap kint és figyeljen, hogy mindegyes egyes eldobott szemetet fölszedjen a, a szemetelők helyett. Vagy pedig a házban lévő pár, egy-két boltnak a használóját, a üzlet tulajdonsát, vagy bérlőjét, aki ott üzletet tart fönn. Mert ugye mindeket öt elérhető, mindeket öt lehet büntetni, és keményen fognak büntetni, mert 50 ezerre kezdődik, és ha nem fizeti ki azonnal, akkor 100-200 ezer is már fölmehet ez a bírság. Azért érdekes ez, mert mondom, nem a hulladékot vagy a szennyezőt fogják kapni a között felügyelő, mert azt nem éri el, és ott helyben van a ház, az ingatlan túldalanság, vagy a közösség, vagy maga. Mi az lehetne boldog. az megoldás, a más megoldás? Hát a megoldás mindenképpen az lenne valamilyen módon, hogy a között felügyelőnek másképp kéne működni. Az egyik tapasztalatok azt mutatják, hogy bizony egy-egy területben működik két-három, vagy négy, maximum négy a nagyobb kerületeben köszönető járőr, de gyakorlatilag ugye nem figyelnek oda például a kutya piszokra sem figyelnek oda, pár nagy testű kutya van ott, akkor oda sem mennek. Ha ilyen bőr nagy e, kocsikkal letapossák mondjuk a park, és ezt egy ilyen nagy terepjáról van, és kiszámbál, hogy ilyen vastaggyak ember, akkor már oda sem mennek, az sem. Tehát, tehát sok ilyen dolog van, de hát egy két másképp igazából. Na most e, itt a hulladékhoz azért Igen. valami szeretné szeretnék hozzátenni, hogy aki hát vásárolni el, az láthatja. E, és most már lassan minden üzletbe ez a jellemző hogy ö, eddig csak a pille parac a szememet, ami egyszer használható, és egy borzasztónak tartom. Én vagyok az, aki egyszer nem vásárolok ilyesmit, DAFKE, igen, igen, maximum fintjáltalán... ö, ö, szörpöt veszek, az is a művegben van, amivel visszaváltható még igen. ilyen külpőszaki szaki nem vagyok nem ilyen nem. szempontból, hogy még ragaszkodom ehhez, de így is, hát jönnek hozzám, hoznak ezt, azt, és akkor persze, ha nálam is de ennél is rosszabb most már a helyzet, hogy már mindent előre csomagolunk. A felvágottat, a sajtot, mindent az égvilágon, és ez két rossz dologgal is jár. Er. Egyik az, hogy iszonya mennyiségű szemét keletkezik, mert ezek a csomagolanyagokat egyszer használják, utána eldobják. Régen ugye oda mentünk a pulthoz, kétünk húzdek a valamit, és utána egy zsírpapírba besomagolták, ami később vagy elégethető volt, vagy akár papírként akár komposztba is használható, de mindenképpen Igen? nagyságrendileg kevesebb csomagolanyagot jelentett. Na most a másik pedig, ami még durvább és még feketébb dolog, hogy a, a, az emberek közötti találkozás tüntetik meg. Nincs az, hogy én ismerem az eladót, mert nem ismerem. Hát ne, mert ismeretlen emberek becsomagolja nekem előre, igen. elmarom, és most már helyenként olyan pénztárak is vannak, ami automataként működik. Ja. A vevő elolvasta a vonalkódot, hogy már azzal szerencsétlen pénzálláson se helyen tehát, találkozni. Az egész kiskereskedelem kis kereskedelem uh, megvan szüntetve, mert ez tulajdonképpen monopol nagyvállalatoknak. Igen, igen. Mondjuk 10 nagyvállalat uralja az egész országot. Mondjuk mint, a helyi az eseményezés és ez ellenházja. Viszont az ereti témánkra, hogy iszonyú mennyiségű szemét keletkezik, és ott kell fogni a dolgot az elején, a keletkezésén. Hogy mondjuk még egy számot. Van Budapesten ezer épület. Átlagosan 20 lakással. szoros be, hetente háromszor, akkor ültik a kukákat, viszi el a... Na most a 20 lakásban, minden lakásban, egy zacskóba gyűjtik a lakosságban és a családnak a hulladékát. Azt leviszik, vagyis magyarul mondok ki lehet számolni, hogy egy héten, vagy egy kukaültés alkalmában 40.000-szer 40 20 ö, bekerül, ami ugye nem ha nem, nem. Nem, nem. semmit módon be, meg sem is jönni, az a száz évig ott lehet egy Ez mind Ez a hulladék terepe gyakorlatilag. És ez folyamatosan megy, megy, és gyakorlatilag nem tudunk leszokni róla, mert ráadásul ott van a sok nagyon abban abba teszik be a kukák, a szemetet. Ebbe Én voltam az a, ugye ez az ökológiai ipar vált, szemléletváltásról szóló kiállítás. A hihetetlen izgalmas találmányok vannak már fiókban egyelőre. A váltás, amire áldoznia kéne az egész világnak, és ez megint a politikusok és a gazdaságnak az együttműködésére lenne szükség, és a politikusoknak a nyomására. Olyan, olyan keményítő alapú, illetve teljes alapú műanyagok, olyan szén alapú számítógép, amit nem fogjátok elhinni, ilyen, de egy papírlap, zsebbe teszed, kiveszed, utána, ha valami elromlik benne, a szerves alapú számítógép utána be lehet komposztálni. Szóval itt már, már hihetetlen izgalmas találmányok vannak, amik a megvalósításra várnak, és az, a, a beruház, szóval a befektetők pénzére valami izgalmas, vagy, vagy valami érthetett számunkra, érthetlen oknál fogva ez még nem nagyon kezdődik, tehát van egy kivezető út. Én egy, én egy sokkal egyszerűbb földi, tehát magyarul azért, azért most már nagyon sok forrás van, vagy nagyon sok népszerűsítése van annak, hogy minél kevesebb szatyrólt, meg az gyógyszertára kis, meg, meg a én inkább vigyünk csak stb. tehát én szerintem ezt elég sokan tudják, az megint más, hogy van az ellenreklám, hogy igenis igyál ásványvizet, holott egyszerűen Magyarországon nem kéne ásványvizet inni. Az én anyám is olyan havi egy autó utónyi vizet hozat a szomszédes, egyszerűen nem érti meg, hogy teljesen felesleges, édesanyám legfeljebb a forrásvizet, elmész a Széchenyi fürdőnek a forráskutyához, és viszel haza, de ő, ő szóval ez egy presztízs. és ez mondjuk tényleg a média, média sugalja, és hipnotizálja az embereket, mert azt tudják már nagyon jól, hogy igenis hipnotikus hatása van a médiának, az agykéregre hat, ez ugye fiziológiai ki van mutatva, és az a gyerek, aki nem úgy nevelkedik, mint nálunk, hogy na, igen, már megint mit kell venni, már így várja a kislánya a hirdetéseket, és nem hagyjuk magunkat. Aki nem tudatosan nevelke, nevelkedik, és ahol az iskolák még mindig cukrot osztogatnak, mert sajnos látom, mert mondja a gyerek, hogy már megint cukrot kaptak ezért, meg azért, és maga a tanítónéni kupakokat gyűjtet a gyerekekkel, és olyan nonszensz dolgokat csinálnak a tanárok, és tanítanak szegények. Na, hogy úgy, hogy megcsátja a tanítónéni a. a saját, hogy mondjam, oktatási rendszerét. Ha kupakokat gyűjtekheted, meg cukrotoszolhatod, akkor mi nem el a kertbe is, a szomszédbe megmutatni. De, hogy, nem tudom, hogy én nem ismerem a tanrendet, hogy ennek, ennek most de, a része de, vagy de nem a ez, is, de, hogy de ne ismert ismert. Az, hogy olyan kicsi múlik az, hogy, hogy, hogy, hogy próbáljunk tudatosak lenni, és ne hagyjuk ebbe a sodrát, nem, nem vegyünk részt ebbe a globális fogyasztási sodrásba. Ja. Pontosan azért, hogy az egészségünket és, a, és az egyéniségünket is megőrizzük. Úgyhogy én nagyon annak, hogy azért az egyre több. Mi most, mi most voltunk a, a pont a legkisebbik lánya, mert a többiek tanultak a nagyok. A SZED Teszed uh -huh. című szed mozgalmon, igen. Hát nem, nem tudom, tudom nem jut száz, száz, eszembe, hogy hány száz ezer zugló lakossága, de háromszáz fő sem vett részt zuglóból. Tehát én szerintem ez egy ezrelék körül van. Ez meg volt hirdetve? Nem hirdetve, ez egész országban Országos. meg volt hirdetve. Teszed, teszed. Igen. Hát a, a barátom, akiknek én e-mailben invitáltam őket, hogy szedjék ők is velünk szemetet, Ja, azt, azt mondták, szemettem. hogy szedje az, aki eldobta. Körülbelül ez. A másik, ami viszont tapasztalat volt nekem, és azért is mentem el elsősorban, mert én sem értek egyet azzal, hogy én szedjem föl más szemetét. Nem beszélve, hogy rájöttem, hogy aztán 9 éves kislányt végképp nem kellett volna vinni higiénés okokból, de, de ő legalább azt látta, hogy mi az, hogy önkéntes munka. Meg barátkoztunk ott egymással, meg ez egy, ez egy olyan, olyan elméletileg. Például a szervezésnek a hibája következők voltak. Nem szelektálva gyűjtöttünk. Hát miért nem? Hát ezek szerint még mindig nincs feldolgozóipar Magyarország. Ha hát már csinál, van egy ilyen mozgalom, ez, ez, ez demonstrálta de kéne, hogy hatféle. Hat tartályt rendelek, vagy öt félét, vagy csak három félét, és itt nagyjából legalább, mert ott voltunk, és majd miért kell egybe rakni, ugye? A másik nem volt előkészítve a terep, tehát az ilyen zuglói, lenőtt cserék bokrokba, ahol hadd nem mondjam, hogy mik voltak, nem, nem igazán guztusos látvány, mi bementünk ugye gumicsizmába, de aztán végképp a fiatalokat nem engedtük, de nem voltak fölnyesve a fák, mert ha már fölnyes lenne ott nyesve a falon, ha föl kéne nyesni, már nem tudnak alatta akármit csinálni a szerencsétlen hajléktalan polgártársaink, stb. Szóval nem is volt telepelőkészítés, nem volt szelektív gyűjtés, és még egy dolog. Amiért miért vagyunk ilyen ország? Hát ha már egy ilyen mozgalmat elindítottak most, akkor aki odament, az a néhány öngyilkos már idézőjelbe, aktivista, mint mi is voltunk, szombat délelőtt erre fordítottam, akkor azoknak miért nem csinálunk legalább egy kis utána valami igen, kis polit ünnepséget, vagy valami folyamatosság. Nincs kontinuitás, nincs folyamatosság. Ott már majdnem kialakult volna egy kis közösség, de Budapesten állítom, hogy soha az életben nem fog találkozni azokkal, akik ott voltak, pedig nagyon-nagyon barátkoztunk volna egymással. De, de, de ha nincsen nincs erre politikai akarat, hogy igenis legyenek helyi közösségek, és, és akkor ha egy ilyen van, akkor, akkor valamivel én nem emlékpakettet kérek, vagy szobrot a ősök terén magunknak, csak ö, valami gesztus szintén, és, és főleg egyben tartó erőt, vagy kezdeményezést. Tehát jó, a régi, régi a, ugye a gulyás kommunizmusban ilyenkor utána volt egy nagy bográcsolás, vagy valami. Nem fontos, mert ugye nem éhezünk szerencsére mi még, de mások már sajnos hallom, hogy igen. De, de valami gesztus szintű közösség megtartó jó lenne például az önkormányzatok. Azért a szemetezéshez szelmetelés még részülete. hozzá kell tegyem, hogy a Nagy hogy csak szidni szoktunk, a üvegeknek a túlnyoma részét visszaváltották olyannyira, hogy a végén már ilyen KGST szabály szerint üvegek voltak, hogyha külföldről, már KGST országból hoztak be valamit, azt itt visszatudtam váltani. Kivéve a bulgárokat, de akkor is külön voltak, de egyébként az összes többi országból, ha importáltak valamit, akár italt, akár befőttet például, azt én visszatudtam váltani. De ez mellett is, még a maradék import üvegekre is volt üvegyűtő konténer. Még akkor fényből volt, nem Igen. műanyagból, Mi most nem lehetett, tudom én csak simán fosztogatni, mint a mostaniakat. De még a maradék üveget is begyűjtötték. Tehát mikor egy ilyen rendszer? V És a csomagolóanyag pedig a töredéke volt a mainak. Na most... Ezt a rendszert uh, radikálisan leépítették. Ezt nem tudok más mondani. És, és ettől kezdve én tudtam erről a akcióról, de valójában uh, ez, ez ilyen utó, hogy mondjam... Uh, csővégi. csővégi. dolog. Megoldás, hát igen, a másik végig kérem megfogni a dolgot igen, igen, És a, a, a, és a, és a, a másik a vége kormányi. az pedig az, amiről nem szabad beszélni, a túltermelési válság. Hmm. Ami egyszerűen mechanikusan úgy látszik, hogy a világgazdaság, ahogy 1910-ben volt, ugyanazok a jelenségek ütik fel a fejüket, mindkét oldalon az ellenállók, meg, a, meg, a, meg az, az okot kiváltó oldalas. Rengeteg gagyi. Ugyanez volt, hogy, ha, hogy tudjuk, az első világháborúban papírcsizmákba mentek, minket, ez a rengeteg gagyi, rengeteg hamisáru, és uh, rengeteg munkanélküli. És egyszerűen erre nincs uh, politikai akarat, hogy valahogy kifogja szóval ezt a gazdasági trendet, ami úgy látszik, hogy itt, mintha egy önműködő rendszer lenne, ami, ami szó szerint az egész világot maga alá gyűrésbe akarja nyelni, ezt valamivel megállítsák, és, és valahogy kifogják a, a szekérből ezt a rossz trendet. Túltermelési válság van, és, és ez, és éjtleni, ez éjtleni, nincs kimondva, sőt, így mondják, hogy keresleti válság van. Ja, Tehát mi nem vagyunk képesek elég sokat vásárolni. Igen, nem, főleg, hogy, hogy a gazdasági válság. És végül, válság. Sőt, én egyszer láttam annyi, egy zseniális óriás megjön. plakátot Budapesten, de legalább öt éve, vagy lehet, hogy tíz is, hogy a ma mi magyarok lusták vagyunk vásárolni is. Na most ez olyan szép volt, de nagyon hamar eltűnt, mert én annyi, annyi helyen megszervőztettem ezt, hogy na ezt aztán már tényleg kikérjük magunknal. Hogy, hogy nem vagyunk eléggé gyorsan, gyorsan uh -huh. fogyasztók, a gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban kéne. El és az egész termelés erről szól. A lassú technológiák uh -huh. arról szólnak, hogy, hogy minőségi termelés és egészségesebb életmód. Így van. Egy szóval szeretnék visszatérni még erre a bizonyos köznevelő nevelést és a, a iskolai jellegű kerti munkára. E, van az egy gyakorlati tapasztalat, én 15-20 évet is láttam volna, voltam olyan óvodában, ahol óvodás szinten ezt megcsinálták, és most a napokon. Nem Voltak sártam, régen iskolakerkek, is MDF indított, is de másik már, kormány még befejezte. De most, most is van már pár olyan óvoda, amelyek most ezt elkezdte. Persze, Tehát elképzelhető az iskolákba, beletílt a újból. Témát nem tudjuk abba adni, nem is sőt abba kell Befejezni, nem tudjuk, abba hagyni tudjuk, és ezt fogjuk most megtenni. Én köszönöm a vendégeinknek, Malagy és és Ignéci Tibornak, hogy rendelkezésünk rátak. Még hozzá beugróként, mert ebben a műsorban mi a Földbéletről szerettünk volna beszélni, hát végülis ki is tértünk rá. És remélem, hogy, hogy egyszer még ennek is eljön az ideje, hogy a lefontosabb dolgokról is hát, elhangozhatnak itt gondolatok. És hát két hét múlva folytatjuk ugyancsak aktuális és fontos témákkal. Addig is viszont hallásra minden jót kívának tisztelt hallgatóknak.